v srednjem delu uh, festivala tretišnjega Prangarja. Uh, tretji dan, tretji festivala, uh, začenjamo z uh, kritiškimi razpravami, kot običajno tukaj na sladki borci, po obilni večeri, uh, donsod po, uh, po keklanju, da smo že za ovoc tako da um, zdaj smo sigurno že pripravljeni, da začnemo se ukvarjati tudi z kritiko in z, uh, Um, letos začenjamo nov cikl s tremi novimi kritiki, danes koletnim se je iztekel boletni mandat, skoro da se lider uh, kako naše nove kritike, Tanja Petrič, uh, Lidija Gači in Bupač in pa načeljo toka. Na, na prvi kritiški razpravi bomo obravnavali spet, kot običajno, tri zbirke in sicer v tem vrstnem redu najprej bo pred postavljen Koban Coben s svojo zbirko razporeditve. Na to bomo obravnavali zbirko Brosti, pa Glorijani Weber in na koncu še Jurija Hodulina. Oba pesnika našteta na začetku Dejena in Gorjano tudi tako pozdravljamo. Seveda pa tudi ostale pesnike, ki bodo na prajem postavljeni v naslednji begne. Pa, pa seveda tudi vse, ki ste prišli, z interesiramo občinstvo in verjamem, da boste pozorno poslušali. In postavljajo na prango tudi kritike, same. Ker gre za uvodno razpravo, bom mogoče jaz za začetek malo tudi predstavil naše sodelujoče. In ker bomo začeli z, z zbirko Dajana Kuba, ki si jo je izbrala Tanja Petriš, bi za začetek pisal kar Tanja. Tanja Petrič je literarna kritičarka, prevajalka, rodnica in moderatorka, diplomirala iz glorialnih neževnosti in literarne teorije ter nemškega jezika. S strokovnimi in znanstvenimi prispevki na, je sodelovala na več mednarodnih konferencah, potem pa tudi kot kritičarka pa sodeluje z, slovensko periodiko, tako dnevno, kot tudi literarno teden, skupaj naprej. Je tudi sodelovka Društva slovenskih pisateljev, javne agencije za knjigo, festivala Viljanica in tako naprej. Ne bom zdaj preveč naštevil, ne bo taj ne srema, da zdaj ni tužek In, no, mogoče še, da kar najprej preidem, še na Dejana. Dejan je zaposlen na radio, televiziji Slovenija, kot montažer slike in zvoka. Bolj nam je pa znan kot soorganizator pesniških, pesniških večerov in festivala Mlade Rime. To organizira skupaj z Veroniko Dentinjana in namenjata veliko prostora mladim neoviljavljenim pesni, pesnicam in desnikom. V drugim je potem tudi ustanovitelj knjižnega programa Mala ignorirana knjiga, potem pa še član več, inter... več glasbenih in zvočnih kolektivov, naprimer Nevem, Nevem, Nevem, Česar, to je malo, je je Česar, se sploh ne bomo tu ker je... Nima bojba in nima pojba. Ja, hojtinte. Tako. Kvar No, letos je pa izbran svojo tretjo knjigo in sicer razporeditve, ki je šla lanskega leta pri v Čepar. Zdaj pa, kot običajno, bi kar Tanji predal besedo, da predstavi svoj prispevek na letošnji, za to Hvala. Torej, zdaj v novi kritiški ekipi očitno jaz prediram, lomim ta let in nekako bom videla, kako bo to teklo. Mislila sem kombinirati malo prosto govorjenje, mogoče s kakšnim citatom, ki sem, ga, ki sem si ga zapisala in z katerim bi rada mogoče to nekoliko prosto, asociativno govorenje potem potrebila. Uh, bolj konsistentna mogoče. Uh, za, za začetek uh, bi samo nekaj splošnega rada povedala. Ne vem, uh, sicer nisem šla preveljati, um, koliko je bilo prejšnja leta, ampak se mi zdi, da imamo letos na Prangerju kar precej prvencev. Uh, in da je bila uh, letina 2014 uh, zelo plodna, kar se prvence vtiče, stali so v bistvu res prve pesniške zbirke uh, zelo dobre in mogoče celo se bomo v prihodnjih dnev pogovarjali o kakšni novi pesniški paradigmi. Um, ni pa uh, dejem, ko bom napisal prvenca, čeprav uh, se mi zdi, da uh, ga kar nekako uh, Ker nekako, že ne vem, vsej odzivi ali pa ljudje, ki, ki poznajo ali pa ki poezijo, nekako prištevajo med prvence, kar namreč um, je pa že prej v samo založbi pesnično um, tudi pod slakom ki se mogoče um, malce izgubila, bom rekla, v recepciji. Um, Zdaj pa nastopa zelo suvereno, uh, torej uh, v razporeditvah uh, Pesmiško zbirko sem izbrala, uh, za to. Uh, in to zdaj še enkrat rekla sem že na tiskovni uh, konferenci, uh, konferenci, da nisem podeljevala nagrad. Uh, torej pač moji trije izbranci um, so um, napisali pesniške zbirke, ki so zagotovo vidne v beri, uh, 2013. Um, niso pa idealne. <laughs> uh, in uh, to je tisto, o čemer mogoče kritiki radi govorimo in bomo razpravljali In uh, prva, prvi stik uh, seveda s pesniško zbirko je na nek način zmeraj intuitiven In ko sem videla dejano Uh, sem si mislila, aha, zelo zajeten prvedec, verjetno kar nekaj pesmi, ki bi jih lahko pogrešali. Um, ko sem začela brati, uh, se mi je to dejansko tudi zdelo, da uh, je nekaj pesmi, ki, jih mogoče, uh, ki bi lahko pogrešali, um, ampak kljub temu uh, se mi zdi uh, dejano pesniški glas svoj vrsten um, ravno v tej um, avtentičnosti, neposrednosti, gre za eno um, drugačno poetiko, ki smo jo na navajeni um, recimo z tega uh, trendovskega, mainstreamovskega, uh, poetičnega uh, obzorja. Razporeditve uh, so razdeljene na 8 uh, delov, um, pri tem, uh, da nekako krčijo svoj izraz od začetka uh, do konca. Prva dva dela še nadaljujete recimo neko nek pesniški jezik ali pa nek pesniški modus ki ga je ideja začrtal v pariški metuli podstavo. In, in ta modus je predvsem modus sekvenc kratkih asociativnih ki malce spominja na bitnike reference Ki jo slišimo v eni izmed najdaljših, oziroma verjetno najdaljših pesmi v prvem delu, razporeditev, je seveda Gynsberg, ki se v tej pesmi ni našel, znašel na ključno. Skratka, prvi in drugi del temu toku, ki je hkrati tudi izrazito družbeno kritičen, angažiran hoče biti anarhističen. Um, skratka, um, to je poezija, ki smo jo uh, nekako vajeni tudi uh, z nastopov na mladih rimah in uh, na drugih uh, dejanovih uh, predvornosih. Uh, potem nekako po drugem delu se pa začne ta uh, jezik kot rečeno, obrniti. Uh, subjekt uh, se uh, nekako obrne V notranjost in um, umiri svoj glas, um, in dopusti um, neko večjo prepišnost, zračnost in tišino v svoje verze. In to je v bistvu dejan, Koban, ki je v tem smislu nov, ki ga mogoče uh, še ne poznamo, in uh, ki me je zelo preseneča v, v pozitivnem smislu. Um, Zdaj, če se ponudim še malce pri naslovu, razporeditve. Um, ja, to po eni strani uh, naslov nekako označuje uh, že samo uh, tehniko pisanja, torej sekvenc, montaže, razporeditve slik, ki, ki, jih nekako, um, ki so delno asociativne v drugem delu, um, nekako mogoče bolj uh, koherentne, ampak jih, um, pesni, knjiza, drugo ob drugo. Po drugi strani pa gre seveda za neke vsebinske razporeditve, torej razporeditve prostora, časa, relacij med ljudmi, relacij v družbi, skratka razne vrste odnosov, Pesniška zbirka je namreč uh, polna polna vsega in je, seveda, tudi zaradi tega heterogena. Um, zdaj, um, res je, da je razdelil, kot sem rekla, um, avtor uh, pesmi na osem delov, uh, sem sicer se zelo ukvarjala. Uh, zakaj in kako so prav ti deli urejeni, pa zdaj neke uh, globinske logike razen prešteje, da, da se začenjajo s z um, citati raznih pač, drugih slovenskih pesnikov, tudi recimo uh, potem še Ginsberga pa Keva in tako naprej, nisem našla, tako da se mi zdi, da bi uh, pesmiška zbirka tudi uh, brez teh razporeditev zunanih. Um, Kljub temu pa se mi zdi, tako kot rečeno, prvi in drugi del izrazito družbeno kritična in tukaj bi mogoče prebrala kar to, kar sem napisala um, o tem prvem delu, na začetku katerega pač studi ena taka um, Ja, pač pesem, ki nekako povzema verjetno celoten ta družbeno kritični kontekst obaljne poezije. Torej, kot pričakovano je Bralec že v prvi pesmi, pri začetku stoletja, soočen z neposredno družbeno kritiko. To pesnik upeli predvsem v svojo pasivno in konformistično Coca-Cola generacijo, ki so jo bile vse enavidezno odprte številne možnosti izkoristila, pa izbolj ponujeno bo ugodje in bohščanje do televizijske sprejemnike. Tukaj recimo citiram vers, lahko bi se suli zgodovino, če bi želeli. Moč je bila neomajna gromozanska antena. Dodatno deziluzijo pa predstavlja Oportunizem valilnic kritičnega uma, kot je po tradiciji Filozofska fakulteta, ki se pojavlja tudi v enih pesmi, ki pa se danes prav tako udinja zlatemu dreku, to je navedek iz te pesmi. Torej, kot mantra ponavljajoče spoznanje, ta svet ni dovolj predvidi aktivni odpor. Torej, um, spet citat, treba je metati sidra na druge galaksije v drobovja zveri. Um, ko ko torej v svoji najbolj um, družbeno aktivističnih pesmih uspešno uh, karnevalizira in dekonstruira, Um, tole uh, slovensko nacionalno simboliko in demistificira slovensko uh, kvadrateno oj oj tradicijo, ki se ziblje v uh, ritmih polke. Um, to sem recimo tako zelo skompenzirano uh, zapisala o tem uh, prvem delu. Um, kot rečeno um, pa uh, se tale, um, se pa Je se pa lahko bralec, pomekla ujame v, v eno past, um, ki je predvsem uh, povezana z uh, tem nizanjem asociacij in uh, sekvenc, namreč um, Sam pesniški jezik lahko, uh, za moje pojme, v uh, tem smislu zapade v neko letargijo, torej v neko um, otopelo ponavljanje struktur po eni strani in po drugi strani, uh, pa um, gre za nek nekontroliran vdor asociacij in to je ravno ta Uh, se mi zdi, da, da se vidi pri tej uh, pesmi o uh, Ginzbergu samo malo, da zbrskam, Aha, kako ljudi, uh, koliko ljudi moraš pretopiti, da dobiš sekundo miru. Um, to je ta najdaljša pesem, kjer uh, se uh, kot neka mantra uh, pojavlja uh, Ginzberg. Uh, Te asociacije uh, se nekako sredi pesmi razpustijo in s uh, tem se razpusti tudi bravčeva pozornost. Uh, zato je to, um, recimo ne bom rekla slabost, ampak um, hm, mogoče tukaj je treba um, Kako, kako bi se izrazili, da, da ne bi v ne nočem v žali, ampak... Um Čekaj, direktor, da je pekrat, da wije, Ten, je je pekrat, da Ja, to je mogoče pač ena pomanjljivost, da enostavno uh, se izgubi rdeča nit pesmi s tem, ne, s tem nehnim mizanjem uh, enostavno tudi koncentracija obravca pade in Meni se recimo pri tej pesmi pojavila še lepo tem na koncu, ko se je obrat spet obornil in povezal z začetkom, torej s tistim družbeno, družbeno kritičnim začetkom. No. To. Um, ja, um, kot rečeno, me pa je uh, dejal presenetil presenetu predvsem s tistimi tihimi uh, mirnimi pesvimi, um, v katerih se v bistvu pesniški subjekt obrača v notranjost in predvsem izraža neko nemoč, neko nezmožnost poezije, ki je pač vse po neki družbeni recimo vlogi vedno igrala tisto tisto drugo dimenzijo tisto, s čemer se ta naša družbena realnost lahko preseže. Um, to se mi zdi, da v drugem delu um, ta uh, poezija nima več te, te uh, v bistvu izraža to nemoč ravno zato uh, tišino, um, ki se recimo, um, najde v pesmih kot um, Tišina se podaljšuje skozi naše zatekle pore, vedno bolj potihoma in temeljito je zastekljen spomin. Tako da nekako pesem odteka, uh, poezija, um, nima več te očiščevalne, uh, te neke prevratniške vloge, um, in to ni na ključje, namreč uh, konča se s pesmijo, ki smo jo slišali zunej, torej, uh, Zavezi, kot je šalo ni oče in tako naprej, um, namreč uh, pesniški subjekt se skozi celotno zbirko, tako skozi ta prvi, bom rekla temu, družbeno kritični del kot skozi uh, uh, ta drugi bolj introvertiran intimistični del, uh, nekako distancira od uh, pesniške tradicije, ampak to naredi na ambivalenten način. Namreč, um, v formalnem smislu, če pogledamo ravno to ta zadnja pesem, uporablja pravno ravno šalamunovske postopke. Ne? To se pravi ravno eh, postopke eh, neovandgarde eh, in eh, z njimi z, tem, z, z to montažno tehniko, z tem asociativnim tokom nekako na načeljni ravni potem eh, deklarira šalamuninoje oče oziroma eh, Hkrati tudi, uh, zasledimo sledimo v neki psihiki, ne, se distancira tudi od uh, mlajše, torej od, od svojih sodobnikov, ne, od, od uh, svoje lastne generacije. Um, od tako generacije, te Coca-Cola generacije, recimo, ki ni reflektirana, ki je konformistična, uh, to je na družbeni ravni, ampak hkrati tudi od uh, svoje pesniške generacije ki pa je, ravno prej smo ugotavljali recimo Tibor hrst kot pač predstavniki Idiotov, je pa še vedno recimo v korespondenci z, z Šalamunom, nekako dialogizira z njim, med tem, ko, ko pa na vpesniški subjekt pravi Šalamun ni moje oče, čeprav to naredi ravno s besedami Šalamunovskimi besedami, oziroma prav direktno citatnostjo, direktno korespondenco z, z Šalamunom. Zato uh, se mi zdi, da je ta izpeljava, ne vem, to bo, da je mogoče povedo, namerna, nenamerna, deluje pa uh, ambivalentno, oziroma šalamuna umevati šalom, recimo. To bi bil tak taka sentenca. Um, ja, um, Što je pa, aši ljubijska. Zdravite, že je, je, je izvrita včera. Um, ja, ja sem si da, aby mogla še več, govorite, <laughs> normalno se izra su tekstena paši. Eno. Ja, ja ehm ja, um, še ja, malo malo še tipam kako uh, predstaviti stvari se so praktičuje mis prvi sem v tej vlogi. Um, da ne bi rada pa brala ker mojem bi bilo to zelo dolgočasno in se poskušala to kar sem v bistvu vablepši in, in bolj konsistentni forme napisala uvedrač Um, ja, mogoče to, no, da, da pa kljub temu preberem, um, ...kljub, <laughs> preberim, mogoče to, kako sem zaključila no, te um, ritme kolke, ne, bi privili te ritme kolke. Kljub s pesničkim idolom, kot je upornik in bitnik, bitnik Allen Ginsberg, se zdi, da je tudi poezija dan danes izgubila svojo odrešensko vlogo, to sem že rekla, zato ni na ključe, in to je uh, zabavna podoba, se mi enostavno dela, da za takšnim cvetličnim uh, koritom leži omagani pesnik, uh, ki mu ne uspe pre, torej prehajati čez previsniti čez Uh, logična konsekvenca te um, zbojaznjo uh, pospremljene nemoči je vmik vintinova, torej v osebno od um, Recimo v verzu ga najdemo želja po okupaciji pšeničnih posej umaknila želi po sekundah, ki te lahko ločijo od potopitve, uh, ki jo pesnik izvede torej v drugi polovici zbirke. Tižina in premok sta torej izraz, vse za moje pojme, zrelega in priviščenega pesniškega glasu, ki se odmika od tega mladostniškega, pa oprosti dejam pravi mladostniškega, mislim napodenec, tega mladostniškega, mogoče neselekcioniranega nekoliko egocentričnega viharništva in temu primerne prazne gostobesednosti ravno teh, ni, teh ni, tega nizanja asociacij, ki verjetno tudi drugače, ko sem potem razmišljala, delujejo v neki zvočni podobi ne recimo z, z, z branjem, um, mogoče tudi z, z, v performansu, kot pa recimo, uh, če to človek prebira v knjigi um, in se enostavno pač kot bralec hitro uh, izgubi. Ne? Um, Torej, eh, kot zaključek, kot sentence recimo eh, te, eh, tega mojega razmišljanja je vers V meni raste osobe, ki so prenehali kričati. To mislim s tem, da se je pesniški glas Dejana Kobana eh, v, drugi, v drugem delu zbirke nekoliko eh, umiril. Kljub temu pa to ne pomeni, eh, da je Popolnoma Evropa in te neke družbene kritike, tudi seveda kar nisem omenila uh, um, neke ironije, ironične distance do uh, uh, slo slovencev, do prostora, do generacije. Um, Vse to še vedno imajo te krajše, bolj zračne pesmi, ampak v manjših dozah in recimo temu pa spet uporabljam seveda metaforo uh, med vrsticami. Ne? Uh, se ta ironija še vedno čuti, um, tudi ta, uh, recimo ta družbenost, ta družbena kritika se čuti, ki pa mogoče celo zadene toliko bolj. Um, ja, um, Pesnički postopek sem tudi omenila, to raze, sekvence, asociacije, slike, mogoče še to, če sodimo po uh, zadnjih verzih, zaključne pesmi, um, ki pravijo: Kako nekako um, tišina, ne nadzorovana tišina, strašljiva razsežnost besede vdihniti moj gost je tipanje, komaj opazno tipanje, če je bila, če je celotna pesniška zbirka recimo, če če v ospredju ali pa v fokusu predvsem neko vizualno jezikovno dojemanje, torej in montiranje na podlagi slike, bom rekla, je mogoče to napoved veno novo čutno razsežnost s pesmi Uh, torej, z, z molkom in zatipanjem, z dotikom, um, to je, to je to. <laughs> uh, Bome prej, da gremo naprej, ker eno to vprašanje začela si z napovedjo da bomo mogoče odkrili uh, novo paradigma, novo cestniško paradigmo, ja. je bil to glavni kriterij za to izbor, da bi se prav da si nekak iskala to pomorčno napoved to novo paradigmo. Ne, jaz sem čist tehnično sem gledala zadetke v kobisu, zelo neromantično uh, in, sem, uh, in sem pač pobrala tisto, ne se v bistvu uh, ma men parvenec, ne. Uh, Dobro, pa recimo, da rečemo, kot, kot da je ena knjiga in pol, <laughs> uh, prvenec, ja, prvenec in pol. Um, nisem, ne, nisem, nisem, sploh nisem načrtno iskala, ne, uh, nekako se je, uh, mislim zdaj, ko sem prebirala še ostale, ne, ker od prvencev imamo pa Glorijano Weber pa Barbara Ljurič in sem je zdela, Nekoliko drugačna poetika... Zdaj bom neko bedarijo, ne? Kod je, kot je recimo... Ja no, pač kot je ta recimo nek... Še vedno zupanovski sloh kakšnega... Uh, uh, Gaškolja Torkarja recimo, ki je tudi sicer prvenec, ne? Ampak... Uh, čučnikovski. čučnikovski, ja. Mislim, je, je drugačna, je, je, je prosim, no, no pač recimo, izraz, rekla. No. Mislim, zelo drugačne visučki, se zdi, no, tako, to se Ja, bi šli kar naprej, pa bi prosil da predstavijo svoje videnje taj se Od izbir, ki so jih izbrala so izbiralca, je poveno tista tistem ki je pri meni izbranji največ prilogila. Od začetnega skeptičnega odnosa, predvsem zaradi povdaljene ironične drže, ki kdaj preljede tudi v polzo, sem postajala nad cirko vse bolj prevzeta. Neko mirno in zelo premišljeno sporočilnost zaznavan za njegovimi včasih rutini in verzi. Neko zelo čisto vodo za iromično držo. Neprestana ironičnost zvestova ironiji vseh njenih odtenkih je sicer kobanova poetološka značilnost. Postavlja se mi vprašanje, če pri kopanu lahko razumemo ironijo v funkciji samozaščite. Če je tako, kaj se v tem primeru zgodi z identiteto pesmi? Če ironijo razumemo kot proti človeške preprostosti in duševne dostopnosti, V kolikšni meri je to forma razočaranja ali obupa nad svetom. V, v kolikšni meri zgolj maska, videst obladovanja neodletljivega. Ali razporeditve lahko razumemo tudi tako, ko da stej ironija in samo ironija edina možnost poročila o svetu in sebi, Pri katerem se ohrani lastno dostojanstvo. Mogoče bi tukaj še postavil kar eno mogoče tudi banalno vprašanje. Zdaj, kritiki, se, da ste rekli, tudi s tem, da je treba nekak se poglobiti tudi v izbiro ostalih dveh kritikov. Pa je. To um, na nek način je, ali je to težko, mislim, kaj je konkretno, um, se pravi, Kobanova zbirka, um, je bilo se težko odnotiti, um, ne vem, poglobiti in najti, ali je potem, um, ali je bilo že na prvi pogled, da se uh, zbirka lahko. Pravzaprav, tako kot sem rekla, tako na začetku. Zdi se mi, da je ponavadi tako, da čim večkrat v neko zbirko prebereš, v tem bolje se ti dogaja boje. Ali se ti pisava, približuje in dobiva ali pa se odmika in izgublja. Predvsem izgublja na lahko, da se ti je na začetku zdelo, da je pesmiška zbirka zelo dobra, ampak potem zbrani to izgubi. Pri noti se mi je zgodilo ravno obratno. Na nek način sem na začetku doživljala zbirko kot recimo iz dveh delov. Prvi del se mi je zdelo, da so verzije preveč eruptivni, mogoče preveč razkršeni. Potem pa se to skozi zbirko, kot je Danja uporabljala zelo lep izraz piša, umirja, zgošča. Ampak z nadaljnimi branji pa se mi je zdelo, da sta tudi prva cikla, ki sta mi na začetku delovala res kot zelo razpršena v resnici notrem je zelo, zelo organizirana in se mi je vse bolj vzpostavlja, spostavljala neka čista, čista linija tudi skozi ta dva prve cikla, ki sta mi zelo pridobila do vrednosti. Pravzaprav sem v tej pisadi vse bom živala, mogoče tudi zaradi um, citatnosti, mogoče tudi zaradi tih mutov v posamezne dele, ker sem skozi nadaljna branja ugotavljala, da s temi muti v posamezne dele zelo uh, če Gremo kar naprej. Marčejo, še tebe povedam, da tudi predstaviš svoje branje da je napoliko. Ja, jaz uh, sem seveda Zdaj, da se njega to, kar je tudi bilo že omenjeno, da je ena delita družbena kritičnost, tukaj noter prisotna. Senj pa zdi, recimo, um, če bi recimo zbranjamo redov izmero, ki uh, bi uh, Ali pa tudi Saj na danjo da pač govorica, vem, kako to repi. na nek način je manj osem, da bolj uh, Sorry, je bolj distancirano. Sorry, uh, ko uh, uh, je bolj distanciran? Koban. In to se mi da je recimo zanimivo tudi pri nekaterih pesmih, kjer... Uh, Tarček, ali posebno je eni pesmi, no? kjer je Tarček kritike, se mi sve zdelo tako malo bolj osebno in dovoljimo, tisti pesmi zdaj ne bom najdu, ampak ki je, ki ima naslov v obliki SMS-a, um, kjer uh, seveda vračunava, in to ni edina pesma, kjer vračunava tudi slovensko pesmiško sceno, sploh. Uh, tako da, prav tako nekaj ljudi, nekaj tudi, da je prijenje od takšnih pesmi pravzaprav vodni citat pro vzeti dopusa A. Kranberga. Um, skratka, tudi pri teh pesmih se mi zdi, da vendarle to ni tako zelo osebno v računavnem. Zdaj se če bilo filmovne menjo recimo Staja Kranberga. Druga stvar, ki sem seveda zaznal v tej pesmi, ozme, drugi dve staje, je pravzaprav podobni oziroma isti, o katerih je govorila uh, življanja. Uh, Zdi se mi najmreč ta uh, mi pesmi v veliki rečini gradijo na nekako dveh principi. Hemcicip je princip montažev. Uh, drugi princip je princip nekega kataloškega nizanja. Zdaj, glede same montaže, je srstanje dost že povedalo tudi smo se že kar nekaj v tem prej pogovarjali. Uh, mislim, da je v zajemostrinjem se stanjem da tukaj pri Kobanu mogoče opaziti nek zelo, zelo ambivalenten odnos do Neo-Angarde. ne bi jepo samo do šalomu, zaradi vsega, kar se pri Kobanu pojavljajo, vjudi so dodaj izraz nekateri sentence, nekateri verzi, ki vrušnavajo na resničen z Neo-Angarde nasploh. Naprimer v pesmi med prostor tišine, Novi korektivizm postane nove primitivizm, nemaj, da je to namerno, ampak što asociacijo je pri meni izbudila. Uh, potem v tekom teku na -no, karto znači kot mrtvo glučno na ulici, kot prej. Tako da ste na tej deklarativni ravni se pod stanjo uh, ko vam zelo, lahko bi rekli, mogoče tudi zelo ostro nastopi proti uh, neo -antrarbi. Ampak spet ne čisto odmeraj, ker končni fazi malo tukaj notri v te zbirke, tudi pesem, ki je poskučena uh, uh, in jo volj rečo peju, ki je nekakšeno maš. Ne. Uh, na drugi strani, pa, kot je Tanja že povedala, tudi jaz mislim, da ta princip montaže seveda uh, hočeš, nočeš, izhaja seveda izdi. Last, iz tudi ta spišalna monorska poetika, tudi mene na to spomnila. Uh, druga stvar uh, je pa kataloško naštevanje. To kataloško naštevanje se mi seveda zdaj skoraj dizmeraj v neki funkciji družbene kritike. Uh, Pričemer se mi zdi, oziroma, pa vidim to kataloško naštevanje v kot Nekako naštevanje odsev, oziroma produktov, nekih mehanizmov, ki, uh, ki nas vse najbolj dominirajo. Tukaj skratka, ne gre za neko diskurzivno, ne rečem, ampak gre bolj za nizanje nekih produktov, ki naj po pravici seveda uh, mogoče sprožijo zmerno razmišljanje o sami družbeni. Uh, to kateroško naštevanje se tudi meni zdi včasih pač bolj, drugič manj uspešno. Tudi jaz, ko sem propravljal to, uh, to svojo obvezno stran, ki je nam je bila dodeljena, uh, o Pobanovi ki sem se pravzaprav največ ustavljal ob tej prvi pesmi, uh, to menj stotinične kritiki za elektronske literaturi, recimo tretji, daje na prvo mesto postavljeno kot neke vrste preizkus drživosti za bralca. Jaz pa zosebno tudi mislim, da ni mojno vsa odgovornost za neko urebitno spodletelo srečanje s to na rameni bralca. Tanja je prej reka zaradi raznovikosti, tako montaže, nekako bračeva koncentracija zgodi. Jaz se s tem strinjam, mislim, da je pa mogoče še en princip tukaj na delu, ki ga kogen drugi bolj uspešno odporavlja, uh, namreč uh, sama vloga ponavljanja. Če bi šli zdaj to pesmo da je ne šli, ker je zelo dolga. Da, že je še jaz Uh, če bi šli to pesen zelo na drobno obrati, bi gotovili, da je zapravo uh, čisto tako retorično na temelji, na dveh vrstah ponavljanja. Eno vrsto ponavljanje je ponavljanje, kjer se referira na Ginzberga in ima čisto konkretno formo Ginzberg plus nekaj In Drugo ponavljanje, ki se tu nože pojavlja, je ponavljanje tipke uh, In Dokler je to ponavljanje, dokler se to ponavljanje pojavlja razmerno blizu, se pravi, da med posameznimi verziji ko to ponavlja, ni prevelike razlike, je, recimo, če zdaj povrnim, čisto osebno svojih izkušnji pravica, uh, ta pesem mojo koncentracijo držala. Ko se je ta razmih povečal, je moja pač koncentracija padla, potem je dobila se, pred s nami pogovarjajo še na koncu zbirke, Uh, in mislim, da, je tukaj, da gre tukaj nekako za to kombinacijo uh, dejansko tega, da dobre to ponavljanje deluje kot neko kohezivno kot neko kohezivno vizilo, Tudi ta disparatnost, ta razprašenost montaže in različnih asociativnih uh, preskokov. Uh, pravzaprav kot bralca mogoče vsaj mene ni motla. Ne? Ko pa sta opet v formalni sredstvi, ne bom rekel, ravno zato, da je milijon, ampak kako je to, kako privlačno gledite, kar je posebno, tudi, tudi meni, uh, kot bralcu, zmošlo. Kot rečeno, zdi se mi, da ko vam drugi to sredstvo, sredstv, tudi bolj uspešno uh, uporabljajo. In predvsem se mi zdi, seveda, da je najbolj uspešen tam, kjer uporabljajo oboje kataloško naštevanje, kot tudi nekakšno associativno montažiranje. Pričemer so meni osebno najbolj še 405, ki, ki so hkrati so po grafični podobi zelo podobne poze. Se pravi, da imajo zelo dolg vers, ki ga pa sekajo te posanične montaže že iznotraj verzev. šli kar naprej, na um, Dejana, Dejan, sada si dobil glas, mislim, da je iznikal in V bistvu ne vem, že zdaj komentar, ti je zastavil sem, ne? Se, še Je Pa sem, Uh, Drugačko... Um, aha, lahko sam še eno vprašanje, prej Petra Miran. Yes, ja, um, mislim, da je uh, Tanja vsem postavila eno vprašanje, ki bi tudi jaz stred odgovor Potem nam, uh, zakaj torej ta razdelitev na osem delov? Um, Tanja izpostavila, da mogoče bi mogoče šlo tudi brez, ali je tukaj uh, zadi kaj več? To je vzadnji načesar. Sem, ne sem imel problem to zbirko, da ste sploh na karkoli oziroma jo na neke vrste vzbit. Predo bi jo komarkoli poslal, to je moja prva zbirka, ki sem jo sploh komu poslal za, za objavo. Poslal sem treb naslovom, pa en naslov je pa vse rekel ja. In uh, nisem vedel, kako bo sploh naslov ti zbirko oziroma naslov je da en drug, pa nadi pasal in potem sem mu vrgl te pesmi na poslo nazad počasi zdelat in čisto in po intu, intuiciji se mi da pač so te pesmi, ki je na te pesmi določene so pa tem delo, potem pa mogoče mora prijet drug del, tako na mogoče sem del, da bo, da sem že, za prvi del sem že vedel od začetka, da je pač slovo naturjo pod tlakom. Pod takim zavedanjem sem pač to tudi pisal. In sem vedel, da bo ta del teh štrst v strani posebej, za drugo sem pa čist muziko oklopov poslušal. Zato tudi to tako referenc pač velike tudi na glasbo oziroma na pesnike, ki sem pač imel poslušanje glasbe in tukaj bravo tako, tako podobno. Imel um, sem veliko problem s tem razporedanjem in kar sem imel tako enak problem s tem kako tako razporedil te pesmi, sem dal pač na sloj razporeditve. <laughs> in ta nasloj sem to po eno razporedil, sem te pesje v razporeditve, pa dni preden sem šel v Paris, z vsojnikom tko. Uh, no, par dni pred temu, tako da ni pa nisem slišal pač pesem, gledajo C7C, in se mi je zdel super vers, nagovoram Andžele, da postamo droge, se pravi, Na gvarjem Angela, angel, da je postal in se mi odprl, Se sem pa potem da sem videl nekaj ljudi, Pa dodal še druge, kot da je bilo pomena. Se da je to en del, pa sem pač. Mislim, če Mi se mi tri je nekako gotovil, vse en na dva dela, oziroma si slovo samreženo. Ja, ja, varjetan. Pač no, ja. in... ja. Samo. No, Zdaj bi pa tudi pustiti, sem, ne zdi, da kaj diram, kaj pa Za res. Vedel sem pa pesnik, ne pa kleveč. Tukaj <laughs> ste bila. Mhm. <laughs> ja, pri pri razporednitvi. Ja. Ja. Na. To je bilo tudi drugače Zmogoče ja. idit ta zada pesem. Ne. Čeprav svi da si vsej uh, na slov zbral bolj zbrano. <laughs> ne, ne. <laughs> to je bilo najmanj zbrano, ker sem bilo potom že. No, pa pa še eno tako razlago, ta drugo, veš, tako imaš paralelni CV, -ja, lahko zdaj moja razlago uporabiš in tudi naslednječe <laughs> glede za sporeditev. <laughs> ja, pred sporeditev, Prepo sporeditev. Potem bi pa, ker Petra je že dvigen na roku, pa bi je kar polako, da. Hvala. kratki tako o, ni tem vprašanju, tako bolj o, Prva asociacija je ta, da se je zdaj dvakrat, recimo, zgodilo, da so za nekega avtora ali avtorico, ki je izdala, že ne vem kot v primeru, deja na tretjo knjigo, se začel, se čekli ta na govor tako, kot da je prvenec, oziroma, kar tako je. Potem sem začela se spraševati, kako težo vendar le ima neka zeložba, kako, kako še nekoli že s um, odmevnosti ima. Um, to je pač in v primeru Dejana, da se danes pač na nekaj pričin nekaj teče, prav se podali skozi kot da je prvenec. Um, in to se je zgodilo recimo tudi pri Tomislavo v Rečerju, ko je Kurc Pesmi izdal pri ljudi literaturi v ki je Jelka Krnevštrajan pisala v knjižnih listih kot, da, pač odkritje. Mm -hmm. Tle pač, mogoče nek poziv sem nam, ki se ukvarjamo s kritiko Ali pa tudi, ne, svi, ni, svega dobričamo. Ne, ne, se, ne to prišla od zunaj, veš, zato sem to omenila, ne? Skratka, Nika, ja. moj poziv samo pač je dobro nameren, da si moramo zavedati, uh, če tudi kako avtor želi, kako zbirko, da to pozabo, je pač mi, kot bravci, isledi is Torej, slednik poezije kako ne se izrazi, moramo povim, da glede pročne k To je prva stvar. Druga stvar je pa moje popolnoma diametralno občutjenje ob branju dolge pesmi, ki jo oba uh, tako kot, ne vem, dolgovezno oziroma tako, ki se zatika in s problemom koncentracije. Namreč, ko sem jaz to pesem brala na ekranu, do komega še ni šla, sem po tej pesmi morala odložiti. Me sedi tako strašansko močno pesem, da me je pač sesedlo. To se pravi, to je knjiga, ki jo ne moreš na dušek brati. In večina stvari, ki ste jih povedali, razmi se jim, predvsem, pač Tanja pomrčelo uh, in doživljam, predvsem, na zelo tehnicistični ravni. Uh, zelo malo, mislim, predvsem ko pa ni takojga veze, ki vas je spodsekal. Ker se mi zdi, da imamo spet pač v mojem branju, ki seveda vemo kako je zaposi, gre pač za knjigo, ki imam kogoče ogromno nek počrtaje v takih osebnih branjih. Ko govorimo o... o Marčele Potoko je v zastavku za čitalnico napisal transformativni moči poezije, da ga je to zanimalo pri izbiri in če govorimo o tem, da je družbeno, družbeno, družbeno kritično aktivna, oziroma polemična in tako naprej. Me zanima, ste, no okay, pa je vprašanje, za vaju, zato, ker mislim, da je uspa zelo natačno dala svoje branje. Po mojem meni, tako mislim, imam vprašanja, ker se da je potrdila isto. Ja, ali so take točke, točke, ali torej odstajajo točke uh, transformativnih mest oziroma vstopa v to poezijo. In mislim, da, govorimo o poezijo, govorimo o mentalnih postojih, ne govorimo o verkih, ne govorimo o tem, kako je nekaj sestavljeno. Mislim, govorimo o tudi, govorimo u da, no, saj govorijo tudi o tem polju. Pa me zanima, ali sega ta nova paradigma, kot jo, ta ne inim, ne. Ne, jaz sem nasplo, nasplošno sem samo postavila vprašanje, glede nove paradigme, glede vsega tega, kar bomo mi zdaj v teh treh dneh prebirali oziroma govorili. Ne. Nisem, nisem pač konkretno vezala na to pesniško zbirko. Drugače pa, ne vem, jaz sem pač pri vseh teh uh, delčkih, ki sem jih pribrala, torej verzih, za kateri sem rekla, da so citati, to so absolutno verzi, ki so se mene dotaknili. Ne, ne, ne razumem čisto tvojega uh, vprašanja, v resnicima. Mhm. vse to, kar sem citirala, ne, vse to vse te recimo, verze v tišini, moram reči, pač zbirka dvojdelna je tako, mene so se v primerjavi, ne, ampak to, to je spet individualno branje, ne, so se me ravno ti z drugega dela, ne, ti verzi z drugega dela bolj dotaknili. Bolj so me zadele recimo, te štiri kratke sekvence, kot ta, ta dolga pesem o, o, o Ginsbergu, ker so se mi izdeli, ja, nekako, se pravi, to pač individualno branje, jaz sem poskušala pač oba uh, dela nekako, recimo objektivno, seveda z neko subjektivno, ampak uh, noto uh, obrednotiti, ne, ampak uh, ne vem, čudi meni, da, da je šlo v to smer, da se meni zbirka dotaknila. Ne vem, a to misliš? Ne, ne razumem čisto. Še vrej. <laughs> Jaz vem, kaj sem vprašana. <laughs> Mislim, da engem sem navčela izvan, um, je tle, da se pravi gre za to, um, transgresivno vlogo, Seveda se, ja, ja, ja. se to je pač ena stvar, ki mi je kot sem rekel, tako je padla v oči uh, verzi. celo, mogoče sem preko sabo reči, uh, ja, ta da pač koncentracijo skupi. In tam pa, recimo, izletanje uporablja izraz, mogoče kakšna pesem, manj pa tudi pač preumenja in nekaj No, tukaj temu, da sem prej morda govoril, kaj, ki je koncentracija koncentracije pada, mi ta prva pesma absolutno ni ena z tistih, ki, ki mora leti v mojem mnenju. Ne? Zdaj, čisto tako na pamet, že v tej tvrbi pesmi, recimo kaj se meni najbolj dotakljeno, je bila zelo kritična nota tega, ker je pravzaprav sve je Tanja to mnenje, zato filofaksov so tam nekje na začetku. je to te pesmi, uh, kar se mi je zelo, zelo dotaknil, če bi te šel pač, vedemo, uh, zdaj ne najdemo te pesmi, <laughs> je pa to ena pesem, ki je iz izgri zelo, zelo kratkih uh, kratki, uh, delov. Uh, in tisti prvi del, jaz sem pač glede naposlušal, tudi da imamo pa res s zvirko, Sem dajena poslušal uh, na filmiha v Moranju Rekina Borov uh, in uh, ko sem ga spišal prebrati ta prvi del te pesmi, ja, je bo točno kot, kar si rekel, ceha. Sigur govorimo kot pesmi Hinsberg, ne? To je ta druga pesem v knjigi. Ne, govorim, ne. Zdaj govorim o eni pesmi, dva nekaj najbolj. Pre o tej Ginzberg bo o drugi. A v ginozarkovi pa tako, pač na ravni dužine ravne koncentracije ne zmoti. Ja, mislim, ne zmoti. Mi ne zdržim te koncentracije, tako da je to pač moj subjektiv. Jaz sem poskušal na tej tehnični ravni goditi, kje je. In na tej tehnični ravni mi je to, kar sem prej razlagal, nekako vsaj meni samo pojasno, ker mi je pač klapalo, kje je moje branje. Uh, skubila ta koncentracija. No, pač rečeno, ni to pesem, ki bi v mojem mnenju lahko, ki bi lahko manjkala tukaj. kaj. Mislim, da mora da ustupiti, apsolutno mora. Mhm. No, tudi jaz, če lahko dodam, pač ne mislim, da bi to pesem izključili nekakor ne. Pač govorila sem na sploškah misim mam sicer ideje. <laughs> ampak ja, uh, ampak recimo od tega ta prvega dela, absolutno ta prvi vstop, prva pesem, ne, mi smo zdaj zamenjevali to je v bistvu druga pesem, ta prva pesem, ne, ta pričetek stoletja, to je pa pesem, s katero sem se jaz recimo, absolutno tudi generacijsko popolnoma identificirala. In semo tudi pač po tem celo mislim da imam več tih citatov sem navedla no v svojem izvajanju. To je pač tudi ta pesem, ki napoveduje nekako a, celotno temo tega prvega, a, a, te prve polovice recimo knjige a, in a, to je pesem, ki, ki je mene a, zadela, no s katero sem jaz pač vidna sebe in vse svoje vsemike. to no, mogoče še podati. Mislim, da je Blavoška že hkrat dolgo čakaj. Dobro. A, eno zelo kratko vrešanje prene informacije. Najprej informacija. Čitalnice bo do leto, s po dolgih letih i še malo namenova, malo pospeto naključja en dan po koncu festivala. Se pravi, prav to zdaj izvajanje je, kot noben pač tega nevjera, da smo mi pomenili že kaj prebrali. A, zato je danes ni izročko. Če kdo eksplicitno želi, lahko pripošljamo verjetno, prevolitvijo na vzočih. Moje vprašanje pa je, uh, ker me iskreno zanima, mnenje vseh treh, uh, ali pa tudi me verjato razlišlja koga, ki je obral kaj s pesniškim jezikom, vz. za jezikom nasploh, kakšen je ta material, kaj je ne, nekaj gradnja pesmi, smo slišali marsikaj in sporočilnost uh, Ampak jezik, kakšen je, kot prihajajo. A je stilno zelo razklan? In kje in zakaj so tudi razkoli? Stilno razklan? A so visoke in zelo nizke lege? ali so skos iste lege? ali so vsakdanje lege? pa na zelo izbrana mesena, a nič... Ja, mislim, zelo variira. Zdaj, v tem prvem delu, uh, se marčelo je omenil te številne ponovitve, ne? Uh, ampak je, je sestavljen recimo iz drobcev vsak dan, vsak, včeraj je bil ta govor dan, jezik v poeziji, to mi ni nasplošno všečno ta formulacija, ker se mi zdi, da je jezik pač v poeziji zmeraj v specialni. Ne, pač v rabi drugi funkciji, uh, ampak ja, recimo, da, da se stavlja slike uh, iz vsakdajnega življenja, ne, iz nekega družbenega okolja, ne. ta, s tem jezikom je zaznamovana, zaznamovan ta cel družbeno kritični del. Ne. Na ta In način, ki... kot bi tudi sicer tebi, ga srečaš, povedal, se ti zdi, ali ima drugačno lego v pesmi. V pesmi. Glagoli recimo, ki jih je mrečelo omenil pri Ginsberhu, a so to glagoli, ki jih mi slišimo čez dan, a so to, ne vem, tako kot kdaj prije, ki archivog uh, neki novi, zauzdano recimo. A bi, ko nem napisal kakšno tako rekel? Mislim, tako zelo uh, z analizo recimo besednih vrst se nisem tako ampak ne, meni se, ni, meni se pač zdelo, sem ta postopek recimo, uh, pravi mačelo Katarožni po eni strani, po drugi strani pa montažiranje, to so zelo, zelo kratki, kompaktni, ampak se mi ni zdelo, da bi, bila, da bi bil to zdaj recimo zelo metaforičen jezik. Zelo, ne vem, z nekimi posebnimi rabami metafor, v nekih posebnih relacijah. Ne. Sploh ne v ta prvem delu. V ta drugem delu pa se, se pač ustavi, je kdaj, zasveti, recimo, kak, kakaj nenavadna relacija, bi mogla poiskati, se je nam izpisano, ampak, recimo, um, pač na, na pamet, če se, se žal zdaj ne, ne Ampak tak, je, je, Je jezikovno je razlika, ne, med drugim in a, pač temtov prvim delom, ki je v tem smislu zelo vsakdanje, ampak vsakdanje vsak pač pod narekovaj. Čeprav to vsakdanje vedno pre v bistvu te ponovitve, v pesmih. In ta oj oj oj recimo, ne, kot otpel, kot fel kot neki referenčne delujejo Um, lahko pojiščem um, način? Ja, to sem vedno, meni se zdi, da je SVD tu jezikovno gledana veliko in nižjih in visakih registrov, če govorimo tako o jeziku, pač odvisno, kam ga odpelje tudi uh, stopnja ironi ironije, ki jo daje v svojo poezijo. In imate zato, ker smo o ironiji, ki pa je tudi tako nočno v gospredjo, zelo malo govorili. Recima, ti si obradila izraz karnevalizem, ker se mi zdi, da te izbirke ne ustresa, ker pod karnevalizmom razumem odprtega smeh, od smeha je pa v tej zbirki zelo malo. In me zanima glede ironije, če bi mogoče avtor se lahko to malo spustil, kako gleda na ironijo v svoji zbilki in koliko je tu ironija v funkciji samozaščite. Če lahko razumemo v okviru funkcije samozaščite, vse kakrke delosti. Ja, seveda, komu te lahko razumemo. Um, Verjetno je to je jezik, s katerim se pač obračam v vsakdanjem življenju, um, kamorkoli se obrnem pač v bistvu. To je, to je pesniška zbirka zelo vsakdanjega jezika, mogoče tudi nizkega. Um, je pa zavedan tak jezik, tudi tukaj v tej zbirki. So na podoben način, kot se recimo soočam s prijatelji, so pesni, pesniki recimo s tistimi, ki prvič pridem odrljati, kaj ima s svojimi sodelovci na televiziji. To mi je zdolj šečno, da vse skozi podarite to montažo. Zdaj, ta, ta, ta. Način dela, dela pisanja je pa takšen moj način preživetja, ta, ne, ne, in te pesmi so direktno zmontirane na način montaže slike in zvoka in ne toliko na način besed samih. V bistvu so klenotr, klenotr prisotni cel kup dnevnih dogodkov, ki so že zastareli uh, in dnevnih občutij seveda, ki pa niso zastareli uh, te občutke. In uh, ironija, ja, malo se moramo zaščitati, vrejte Jaz se probam, sami naraditi. Je prav, nočem ironije, uporabljati, kot ste jo res zaznali vsi 23 meseci. Ampak ne vem, kaj delam, doskrat. Mislim, pojšče več, kaj napišem, videm, kaj je nastanje. Tvojo malo študi, da možete. Od koliko kar je že Tanja napisala, ali povedala, ali kakoli. Metoliko tlakom so bili pač... Jaz sem napisal pesniško zbirko tebe leta 97 in to ni moj prvenc. To je grozno. To je brzljivo, mislim. To je res. To bi mogo zaškrat vreč. In potem ti metodni potlakom se mi zdi pa nul takviga, no? <laughs> Mogoče pogojno začetek, kaj pa, po mojo veronija je ful več, kot kaj pa treba, ukrati, no? Dosk e, e, e, več, kot e, e, tam kar e, e, e, pohtiv bi e, Ja e, ja. E, sem pa e, kaj, ampak sem ponosen na njo, to sem ga sam financiral. <laughs> e se, na nek večin se mi zdi, da je ta začetek, recimo pač ponovno, jaz e sem... Jaz se tudi čin, zamelež, sam, ja. ja se, Tete, ta, mislim, ta koliko ljudi je nastalo leta 2010. Samo zbr, kar bo toliko tukaj 2008. In to je čisto nadaljevanje. Zavestno sem jo tudi pustil notri. Najprej sem prv del hovto van vršno, še sem ga popustil, v mislil, da bom počil Sem rekel, problemo, samo ni noč vendvrkel, samo rekel, da je predolga. Pa sem pa tre kratke vendvrkel, pa rekel, da je vse po redu. Sem rekel, ja, pa tukaj bo še zmedelo sto strni. Ne, ne, kulje. Ja, mogoče še zmero staje izziv še za Marčela z Dr. Urškin, potem imamo tudi dva vprašanja, že napovedane, pa glede na uro, Mogoče bi se tu še prvo na uh, ironijo, ampak ne, no, še to je bilo že na voljo. No, če se je, on je zelo kratek. Ne, jaz sem to nisto do velikih ironij, je to notri za nas. Ne, da je popolnoma odsotna, ampak to ni, da nikakor stvarči bi meni na prvi pogled spadla v oči. Kar se pa zadeva stila, pa se sicer snimljam zdaj nam, da je ječ tukaj bolj da reč, nizki evitam po drugi strani. Zdaj, da ko sem čist na hitro prelistal, ko je určilo postavilo to vprašanje, se mi je odprlo na, na nečem, kar zvenih kolega. Tišina se podaljšuje skozi naše zatekle pore. Vedno bolj potihoma in temeljito je zastekljeno spomenimo. To ni gravno ni sker. Uh, tako da, jaz mislim, da tukaj je sicer mogoče malo večji podark na izkrim jeziko, ali pa vsaj dajo pač v tih zrb ker smo ga mogoče malcemajj dbajeni. Uh, tudi to je en od stvari, ki, v kateri je bi bilo na smisljeno razmišljati, ampak sam, sami jezikovni stili so tukaj note zelo zdoljne znaliki, kar se mi je tiče. Jaz sem tudi, če našel recimo en tak vers, tudi v bistvu z teh ta zadnjih, zadnjega dela knjige, recimo uh, konstituiranje uh, razbitega rifa, ker vam um, je spisano nizek zbog hrumi, ko prevaja prihodnjo zveze krčanja, ne, to je zelo, zelo poetično. In stuni, Poetič. nihajo, ne, te leve, zelo. Uh, noč, uh, damo še besedo Lenke, ki se je že pred časom podjavlja. Mhm. Ja, hvala. Jaz bom zdaj žogeca vrmena v prvotno, v prvotno vprašanje, ker se mi zdaj vprašanje v jeziku ne tako zelo relevantna. Um, jaz bi najprej delo čestitela za knjigo, čeprav nisem čistila brala, prebrala. Um, moram priznati, da te dve ugodne pesmi, da sem jih brala z veliko koncentracijo na delavnici za nezaposlene, Se pravi delavnica za nezaposlen, ko so nam predavljali o tem, kako, kako naj iščemo svoje lastne kompetence in, in pišemo življenje pise. Tako da tudi, mislim, da delove pesme so bile tako primiran komentar vse na temu, ampak pustno šalo na stran. Um, skratka, jaz vidim uh, poanta teh dolgih pesmi, ki so mi močni, ki so mi udarni. Vidim v tem, uh, da deja, bistvu stre oblike, ki jih najde v svetu, v družbi, jih segmentira, jih razgrajuje in jih raztopi v magmo. Se pravi, raztopi jih v nek, neko osnovno energijo um, in ustvarja nekaj besed, besed, besedni tok, besedne tokove, ki, so, ki imajo odporno moč, imajo energijo. Tukaj ne gre toliko za, za to, da te pesmi prebiramo na pomeni pomenje velikokrat, oziroma večinoma ideoloških gre, prav zato odporno, uporno moč verzov. Um, uh, druga stvar, ki sem jo hotela povedati uh, v teh uh, dolgih pesmih, se mi zdi, da namenoma uh, ustvarja napake, poči, tj. Tj. tisto, kar napoči neko strukturo in Če bi brali iz formalističnega vidika, ki želi pesem objeti v neko skladno celoto, seveda um, to ni dobra pesem, ampak jaz bi tukaj menjala vidik branja. Um, kaj zdaj s temi napakami, ki ideje ustvarjajo v pesmi? Jaz bi se tukaj spomljala na Nataša Velikonjo in zbirku plevel, uh, kjer Nataša Velikonja pravi, kako so napake tiste, ki ki v bistvu razgrajujojo sistem. Tukaj mogoče malo posvoje, citiram Natašo konja, um, Ampak napake so tiste, napake v sistemu, v svetu pravilnosti, v svetu hiperpravilnosti, so tiste, ki nam omogočajo raziskovat pot naprej. Potem druga stvar, ki sem jo hotla povedati. Um, zdi sem... Um, pa bodem svoje povede. Zdi se mi zmotno račevati uh, to knjigo na, uh, na to, da imamo tukaj na eni strani eno zelo dinamično udarjo toh poezije, kratki verzi, um, pesem, ki deluje kot udarjo toko na eni strani, na drugi strani pesmi, ki so bolj stišane, z malo besedami, danes večer smo slišali tudi uh, v visokem uh, jazikovnem, v bistvu izpovedane. Uh, Tanja Petrič, če se ne motim, je rekla, da so je prav te pesmi bližje. Jaz, jaz mislim, da je na robu povdariti zgolj te pesmi. Jaz mislim, da je den tukaj, kaj je moje mnenje, ali pa izpisal dve ravni upoora. Ena je ta dinamična, površinska raven pora, kjer energija besed pač dela, kar dela. Ampak ta energija se lahko izpiha, se lahko razpusti, se lahko utrne. Če pa ta upor izhaja iz miru, in jaz mislim, da je v tem poanta teh tihih pesmi, je pa upor bistveno nevarnejši. Recimo zadnja pesem, ne, a, ki ima naslava gost, ki diha, se konča z leži moj gost, je komaj opazno tipanje. Koma Tretja stvar, kar sem jih hotla povedati, um, glede ni šalamuno. Če se ne nemotim, Tanja Petrič um, trdila, da um, Dejan Koban šalamuna izniči šalamuno. Jaz se s tem ne strinjam. Dejan Koban tukaj citira šalamuna, ampak ga citira tako, da povzame celotno metriko, komentarno metriko, na osnovi katere šalamun funkcionira in jo razruži. Se pravi, to je uporna gesta. Zdaj Kaj je Šalomon za slovensko poezijo? Uh, šalomon je mojster nasilja. In kod je, ko man razruži to matriko, uh, postavi na nogu raven, pesem ali pa ne vem, mogoče tudi družbo, ne vem. Uh, in druga, druga raven, kjer uh, razruži Šalomonovo nasilno matriko, pa je, ko Uh, napiše piše pesem, ki je posvečena Ivanu Volariču Feult, ki je zakrita v neoavantgardah, ne. Ja. To mm, pa bi pred tem končala. Še, še enkrat bi rada poudarila, da svoje gledenje da uh, branje oziroma uh, identificiranje zgolj s temi tihimi pesmimi, pri katerem prezremo eh, udarno moč teh daljših pesmi. Eh, pri tem se znajdemo na nevarni poziciji na, na otaklizaciji pozicij, transformativne moči poizved. Hvala. Um, spet, verjetno, imate kakšen komentar zdaj? Uh, zdaj, ja. Vprašanje, Dorenko, uh, zakaj se ti zdaj I ta pesna z Ivano Polvičev je tako uh, vsega zakrita v nevangardu. Ja, ni. Nije v nevangardu. Mislim, ko govorimo o nevangardu, kaj najprej pridele misel? Kdo? Ne. Mislim, prej si govorila o, o, o formalnih oblikah. Ker ta pesna je pravzaprav narativna, je zelo družbena kritična in ni morali Že je togodaj prišla tudi ta pomeni, da je ki mesto na čelu, zelo ja, zakaj je ta mi čisto jasno zelo uh, To sem s tem. Se prav, dejstvo, da je ta pesem posvečena Ivanu pevu, V spostavljenom kanonu. To si misla zakrita ali spregledano? Ok, spregledano, zakrita, nepripuščena. Nepripuščeno. To še boljši izraz, ne? Da. Zboglede na to, da se vrema. prej tudi Anja javlja v besedi, zdaj bi da vsem ne vem, odziv na, na, na Lenko. Če imate... Jaz, jaz, so, jaz bi bom bo zelo kratko, pač za Lenko se v večini eh, strinjam, Samo dve zadevi je to. Šalomuna je vmrlil v Šalomunom, to sem jaz mislila malce ironično, ampak se strinjam, ja, seveda za Šalomunovo matriko, ne za to formo. Za, za, uh, mislim, jaz tu, mislim, da, da nismo drugače razmišljali. Uh, no uh, ta druga stvar. Uh, pa uh, favoriziranje teh intimnih pesmi. Prej sem bila pač vprašana po nekem tem individu, mislim, kaj je meni bliže, kaj je mene osebno najbolj, uh, recimo, kaj, kaj se me je bolj dotaknilo. Ne? Jaz sem o svojem osebnem branju brala, ampak v tem, mislim, tudi v zapisu recimo, jaz enakovredno obravnavam ne? In, uh, te pesmi in druge očitno so nekako z pri pač pritisti ta daljših, čutla to popuščanje bravske koncentracije, ampak to ne pomeni, da favoriziram kateri del uh, zbirke, sem pa začutila neko zarezo, ne, ki je, ki, ki, je pač, ki se vidi tudi čist formalno pač na ravni, uh, ne vem, konstrukcije pesmi, bom rekla. Ne. Mm -hmm. Ja, pa mogoče tako no. izvenelo uh, verjetno, ampak sem bila po nekem osebnem okusu, recimo, vprašam. Ja, sej, nimam Nima jaz nič pred osebnim okusu. jaz sem želela spovedanje in zgolj to, da bi bilo fan knjige poezije brati integralno. Ja, ampak se to ne pomeni, da jaz ne berem integralno, ne? Integralno kot um, ne zbir pesmi, ampak kot strukturo, kot, kot svet, ki funkcionira v celoti, to sem okay. pa povedati. Ne, in ne moramo iz tega sveta izrezati nekega dela, ki nam ne paše. Lahko uh, se mora razmišljamo, kakšne so povezave, kakšne so relacije med temi različnimi deli pesniškega sveta, ki je počkujet v nekih pesniških knjiga. Ja, jaz bi se tu zelo strinjala, če sem razumela, prav, da obstaja v poeziji nekaj, kar je nad pomenom um, kot neka energetska struktura pesmi in ta se mi sti nikakor ni manj energetsko polna v teh pesmih rekah kot pa v krajših polskoščajnih pesmih. Se mi sti to kar energetsko polna poezija in da vzdrži to skor zje celo zbirko. Um, tako da se to dogaja Ker je v zvezi z energetsko polnostjo precej neodvisna od sameforme. Sicer pa, ko je prej Anja omenjala novo paradigmo, bi da bi lahko zdaj uvrščali Kobana, to bi ga mogoče v zvezi z odsotnostjo centra. Neka ne vem, centriranja v tej poeziji ni treba jo je brati na drugačen način kot neka odpovec središču, kot je zaznati še v generacijsko še pri nekakvi drugi autorici ali auto te iste generacije. Tu se mi zdi, da nastaja nekaj sprememba v centru kot odpovec ideologije. Če... No, to sem hotel napisati. Preveč časa, da bi biližemo koncu. Zelo se bojim, Ne, ne, nisem, nisem, nisem, nisem, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, se ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zdi se mi, da je pri Dejanu um, nastopa knjiga, um, se pravi to, da je knjiga izdavana, um, zgolj kot neka podstat, ko pa ni, um, ko pa ni pri večini drugih primerov sama sebi namenam, ampak je to samo um, nekaj, kar bo nadgrajeno in je zelo učinkovito nadgrajeno. Um, z zvočnostjo oziroma z nekim performancem, ko mislim, da ni bilo dost povdarjeno. Meni se, se zdi, da je zdaj eno poezijo vedno, ko berem, vidim, zraven ne vem, ne vem. In um, ne se mi, da imamo da, zelo, da imamo, mi ko izdalemo zbirke zelo vred problem v 21. stoletju, kaj snigo sploh narediti, Oziroma, kaj zdaj, a je ta knjiga nek končni produkt, pa kaj bomo bolj z njo? In se mi zdi, da je dejano metoda um, rabe v narekovajih poezije, je zelo učinkovita in se mi zdi, da gre zelo doč, ne vem, če ne celo najdlje. Od nas vseh v tem, sedaj, če pogledaj trčemo to knjigo, ko ima pred sabo, je vse jasno, tudi torej, vse drugo, bomo, mislim, knjiga postaja zvoljčila, v bistvu, ne. In se mi zdi, da je to pri njega poeziji zelo učitno Če pa čist, če bomo na eni točki, začnemo vsi iskati, ali pa vsej neemno bomo na sebe tudi jaz začnem iskati odgovor na vprašanje, kako kak kak, kak rukovati s knjigo poezije, ki se mi zelo to je to eno zelo dobrih načinov tega rukovanja. Um, um, ja, ker, ker s tem v bistvu, Knjiga kot taka ni več postavljena na mesto neke svete krave, nekje je tako težko priti, pa ko enkrat človek pride do nje, si lahko avda, je Ampak postane, <laughs> ampak postane, ampak postane eh, objekt eh, v najboljšem pomenu te besede, ki je, ki je lahko rabljen na eh, številne načine, v tem primeru pač zeločen način. Ne bi imel nič proti, recimo, če bi bajal, če bi bil tudi na kak drug način. To se mi zdaj je pomembno v tej poeziji Mislim, da ni boljša iz kad da, da je na povarnu, da je ta predmet tudi da pred nami v, v besedi in da je bi bilo to za konc eno. No, Preprat? Ja. Ja. Ker ta zvučilo me je crkno, zdaj pa moram. Sem gledno šalil Mariborskemu Nojzerju, rekel, če boh, za pranger naredi, pač to zvučilo. Ampak sem ga že enkrat uporabil, tako, da se ne strgala niti Žnula, kam Tako da zdaj pač je sam tako zgleda. Ti samo prebera pa za Lahko prebereš tudi brez močila, ali je to prebera? Brez, brez. Mrate, prebera. mora biti z Da, da. Ima vaš oče Alzheimerja, ne, samo verjame, kar mu govorijo ljudje, To iz je Račun poravnano. Počasi postajajo naša telesa prozorna, skozi ne trpetajoče, uhajajo roke, ki se učijo gramatike, odpuščanja. Pomlate vsočila hrvat, ljudje so izpustili sive obraze v morje, bojaze je prisotna, vendar veter sili v nepremišljene dejanja. Roke mu sledijo, postajajo z brez ust in tamkajšnja deča črta že dolgo ne označuje več prve frontne linije. No, no. To imamo. Bo to bom počal. Še Fediks zaklana. Eno, eno zelo kratko, mislej, uh, eno besedo, oziroma, nekaj je se vedno pojavlja v teh debatah, kar se ne bi zmenil, in uh, ni izrečeno direktno, ampak meni je vedno spomljeno besedo v kontekst. In to, kar mi prosti krat razpravljamo, je, uh, kot se nekaj knjiga postavlja. Zdaj, moja vprašanja je zelo banalno, mislim, da je to iz sledišče za vse dobote, ali je kontekst neke knjige kontekstualiziran zumenji, ali se postavlja v njej sam. Se pravi, ali knjiga postavlja svoj kontekst sami. Se pravi, če izstavljamo tem te druge potem v nekem polju umetnosti ostanejo samo osamelci in moja vprašanje je zelo banano. o vseh možnih kontekstih in pozicija vznotraj katerih kateri knjiga, knjiga smo izkratil od več, ker tisto, kar postane, kot prava umetnost, je vedno osamelejski svoj kontekst postavlja sam. Meni se zdi da je to ustrezno, najbolj ustrezno vprašanje, se pravi, da najprej postavimo knjigo znotraj njih. Jaz seveda vse knjig ne poznam zelo dobro, ker da se mi, koliko se mi bolj skoncentriram na svoje, ampak ne skrbi za mojo lasko debato, da če iskajamo iz teh izgledišč, ne prijemo nikoli. Se pravi, definitivno je popolno najpomembno vprašanje, če se postavlja nova paradigma. Uh, se pravi vprašanje o paradigma, nasploh sam posebja popolno puto Vprašanje je zgolj o, pa to ne mislim, da je Natanjo Petrečem, ampak mislim zgolj na vprašanje o paradigmi. Vendar je najprej treba razmisliti o knjigi sami, kam se ta knjiga postavlja in če ona stoji sama, bo kontekst poteknila za samo. Mislim, zelo banalno zborke sprave, da pač vsak, vsak pisatelj ki ima res težo v postavi svoje lasne predhodnike. Zato, ker njegovih predhodnikov pred njim ni, ker jih postojilo še nekdova literatura. In mislim, da vedno na teh debatah smo večkrat porabili vse breveč časa za to, na kak način se v nekem literaturi odraža Šalmov in Pitele Boga v žod. Mislim, So neki osemeljci, ki to literaturo definirajo. Smolejstvo literaturo zadnjih 30, 40 let. Ampak to še ne pomeni, da jih moramo odpoštevati tudi pri analiziji analiz analiz nekaj novega. Ker pored koncov, uh, to, kar je da dejo z Šalmanjka, to Šalmanjko, ko ga poznam, je lahko tudi Šalmanj. Če je Šalmanj, mi je zelo očiš. Hvala. Mislim, da je Felix v bistvu odprl in vprašanje oziroma predlog za naprej, zdaj ga žal zaradi časa ne moremo rešiti, tako da eno kratko pauzo malo prezračiti in se vrnemo na naslednjih minut. Nagaljujemo z naslednjo izgiro. Ja. Uh, za razliko od prejšnje, ta dejansko je prvenec, uh, če je zdajeno prvenec sam na pol, uh, taj je prvenec. Uh, Krikičarka Lidija Gačnik-Gombač je za obravna, je svoje izbiro eh, da je eh, zborjano in izbirko Prosti pad. Eh, Lidija Gačnik-Gombač je rojena sicer v Ljubljani, trenutno pa eh, posluženih odnosti tudi, tudi v v mariborskih knjižnicah v, v <laughs> mariboru. <datasets> nekaj knjig, zidične proze, pravljice. Uh, piše pa, oziroma je tudi pisala pa kritike za periodiko. Um, Laurjana Weber je pa, uh, čeprav je uh, nastopa dan s prvencem, je že del časa verjetno znana na literarni sceni, predvsem zaradi uh, svojega dela v institutu VEU. Um, Veskodona je svojo poezijo že objavljala v a, literarnih revijah in pa sodelovala in dobivala a, nekaj nagrad. Trenutno je pa a, direktorica Celjskega medinskega centra, pa seveda ustanoviteljica inštituta IU. Zdaj mi pa kar a, predal besedo in utemeljitev kritiškega izbora. S Glavijanom Leverc sem se prvič srečala pred leti na pesniškem turniju, ko se je predstavila s pesmijo o bližini nedolžnosti. Od tej pesmi sem nekako občutila, da je napisano tisto, kar mora biti napisano. In potem sem imela tako občutek, da je Objave, primer, v novi regiji, da sem rala preprosta poezija, ki prinaša nekaj zelo novega v slovenski prostor, ki predvsem nekaj zelo novega in nekaj zelo drugačnega dela s prostorom in časom. Dvoje drast je posajalnih na zrak, je včasih bil tvoj. Ta vers je vzel iz pesmi mesta Brasidov. Njegova oblikovanost je označila kot polnost podobe, posebnost srediba in točnost odpisa. Komponiranje, ki je značilna za pesliška govorica Vlodjane Leber in je tako prevzelo, da sem srečno preplula tudi tiste dele zbirka, ki tematizirajo nastajanje pesmi. Tomas sicer v poeziji odbija, se ponavadi po kaže na primantljaj resnične slovi, a za prosti to ne drži, se je izpeljava tudi v teh legah v kot na primer v zaključnih verzih pesmi v bližini pesmi. Ker tisto, kar pričakujem in kar prihaja, zauzema moje pihanje. Preprosto me je prepričala nedeljivost pisanja in življenja, ki jo glodjana weber podaja v pesmih izgob, ki prehajajo ena v drugo, kot vlomljenim nota Enota ni pesem z ampak pesem zgodbe, ki funkcionirajo skupaj tako, da se zgodbenost vsakič znova zabriše z obido, ki vse, kar je bilo povedano prej, pokaže v novih svetlovih. Naslov zbirke je metafora za ustvarjalni akt. Pesmen je in pravičuje ta lenuje in izročenost. Pesnjenje je prosto padanje, nekaj posebnega se dogaja s subjektom. V pesmi vesolje je to še čisto razvidno. V bremeniški pride do časov, kar prikliče podvojeno subjektno. V kotu s vidim deklico. z majhnimi prsti igra dekletka v klavir. Pesmi v bližini nedožnosti se poziciji gledanega in popazujočega združita veno sočasju. Ne gre za razdrobljenost subjekta, prej za njegove sobostavitve. Zdi se, kot da bi subjekt samega sebe razsedil na kretico, ki je njegovo življenje, svet, veselje. Vsaka sedica se enako dobro vidi, sliši, občuti. Vsaka zaseda v prostor. prostor. obstaja z drugimi v tem, kar razumemo kot resnično ali neresnično, preteklost ali prihodnost. Tisto pa, kar vrtnari zasaja, sopostavlja, Biva v zdaj, ki je pri Glojani veber prostor prez mine. Takoj, ko je vse, ne more biti ničezar več. Tako zelone, da se porodi občutek brezimnosti. Izgube imena, naselitve imena telesa kot zapiše v pesmi knjiga z moje politiko. In česar ni bilo, tisto ni bil čas, kot tudi moje ime ni bilo več moje. Povezovanje imena s prezminom se zgodi že v pesmi imena, ki jo ubaja ta verza. se je sem jalo, da je na zemlji izbruhnil virus, ki je izbrisal imena. Prezmino konotira z izgubujanjem zidev meja. V tej pesmi tako, kot da bi nekdo z oken odstranil steklo. Subjekt prehaja med navideznimi prostori, samega sebe srečuje na presečiščih, ale za toliko da spet zna izgubo pod nogami. Prosti pa preduščenost a hkrati polnost zavedanja, To pa tudi bo v upesmjevanju družbenega časa, ki postane ena od stalnic te poezije. Zelo je treba občutiti čas, da lahko ne ničesar Ni ni bilo, isto ni bil čas. Zelo mora naseliti tvoje dihanje, da ta začetna verza iz pesmi Dragi državljani. Vsakdaj niščeva besedo za državo, v kateri živiva, pa je nenajteva. Ali zaključni verzi iz pesmi Mesta brezi dol. mi, kaj rečeš o sebi, ki jo vidiš zadnjič? Te držim za desedo Slovenija, Živijo in potem je ne vidiš nikoli več. Prvo pod vprašanje bi zelo podobno kot sprej. Je de na to, da Pranger ne zahteva, da se izbere vedno najboljša ali pa samo zbirke, ki so kritiko všeč, ampak je nekako izbira Prepuščena je res kriterijem, ki se v poštevati, kako je ne kako Je ta zbirka, da je izbrana kot nek favorit, kot, kot neka izrazito dobra, ali je bil kriterij ta vsebina zbirke? Naj se zdi to izražen. Zdaj je tovrstne, zdaj je revni, zdaj je revni, da kar naprej, tako bi dali na sredino marčela, da bi enkrat vmes in da je bilo nekaj takega, kot je marčelo. Zbirati je ki ste mi pade oči. Upozoril, pravzaprav prej bi je rekel to, da je bila glomjana moja povoritka in če me ne bi Lidija, tako je tega pravzaprav, <laughs> bi bila moja zbor. Um, no, ampak uh, zakaj mi je, je mene ta poezija tako zelo uh, pritegnila Zaradi tega, ker mislim, da se v njenem primeru lahko govori ničen, kar bi jaz veneval drugo senzibilnost. Zakaj senzibilnost? Nekak namenovno se preogivam tisti desedi, ki jo preko je uporabljala tukaj na transformativnost. Um, in sicer zaradi tega, ker uh, se mi zdi, da je Glorijana tukaj na nek način senzibilna do obilih vsega in vsakoga. Uh, in da ne bi zdaj preveč Tisto, kar uh, v poeziji Glonjane Rebr zaznavam in to je v mojem vedenju ta pocitivna značilnost Je odsotnost nekaj etipa subjekta, ki se mi drugače v geriki, ki sem jo da zdaj prebiral v slovenski in ki bi jo lahko za Združbeno angažirano na Združbeno transformativnosti. Prevladujoči, in jaz veliko bolj anoretični, da se vrtijo kot nekiho subjekt. kar hočem povedati, je, da se mi zdi, da obrojana, oziroma pač ne en tekstniški subjekt, s tem, ko želi biti, sem zbirjen da vseh in do vsakega želi skozi to zbirjen delovati v svetu. Ne želi na vsake, za vsako ceno izvajati neke družbene spremembe, ne želi se za vsake čljeno postaviti nasproti nekim nepravilnostim in se izogiba nekemu uh, različanju, ki lahko zelo hitro postane schematično med dobrim in njim zlim um, nepravilnjim in in tako naprej. Uh, ne vidim v tej njeni poeziji uh, pozicije nekove ki bi zaznaval v moč in nuja, da bi sistematično razkrival ali pa celo deklarativno izrekel neko potrebo po spremenjenju sveta ali pa če povem, pač pol uh, bolj tako nežuga s prstom in zakljeva in najtje vseme nepravilnega. Uh, kar recimo, če ostanom pri, let, pri današnjih strozohov, v uh, pesnikih, s srcima, tudi prihodovino seveda zbudil. Um, mislim, da je to posledica dejstva, da, je njen, da, da se njen govor o družbi vzmeraj meša in pripleta z nekim govorom, ki bi ga lahko mogoče imenoval tudi govor iz intimnega življenja v nekaj neprepred nabide snose v neprepunicijoznem dogodju iz intimnega življenja v podesi njenega, mislim, meni se zdi pač ta poezija takšna, kjer zelo zelo močno, čutim ti pač avtorca noter uh, in zelo plastično Tudi nekateri na ne to govori uh, o sebi ali pa govori pač o ljudih, ki so pač bolj nemoj intimno bovezani z njo ali pa so bili intimno povezani z njo. Zelo močna tema je seveda. Anje noče, ki moje je moje zvirke tudi pač uh, Skratka, tisto, kar vidim tukaj notri in kar se mi zdi uh, zelo pozitivno, da vidim pač uh, v tej zvirki neko živo vsebo, z vsemi prednostmi, z vsemi slabostmi, strahovi, moč močmi, ki pred nas predvsem postavlja neko svoje življenje, kot znamo za vsakršno govor, po drugi, v kateri živi. Uh, kako močen je ta preplet, se mi mogoče najbolj fascinantno zdi v pesmi V bližini Nedolžnosti, ta pesem je skoro rečeno sredinjena okoli um, vnukila nečakinje ne za bele, okrog katerega se pa potem seveda upletajo zelo, zelo različne stvari. Uh, Bož, Kendi, Kennedy, Pito, niz nekih držav pa potem zopet nezmožnost izavljenega branja in domeljanja krtic, za katerimi seveda stojijo neki medijski in finančni sooblikovalci našega trenutnega sveta in seveda vse do nekaj posebne negotovosti v odnosu do maternega novega partnerja. Te pesmi se včasih bolj prevesijo na družbeno stran, včasih bolj na intimno stran. Mm, kot primer te prve možnosti, ten pesem, ki je prej vidi omenjena, dragi državljan, um, ki se na da začne z nekim retoričnim nagovorom, ki je pa verjljiv, ker tisto, kar se na začetku zdi da bi vtegnil postati retorični nagovor, se nekako tako preveče v neko intimnejšo, osebnejšo retroksijo in to vrsti, vrstja, pa pač vsaj v enem delu, že čisto na formalnem postopku, ko na mestu neke pričakovane drugo osebne jedmine, ki bi nagovarjala tega državljana, levsko govorka, pravi, prvo osebno dvojno. In na dan način seveda izpostavi ne le sebe kot državljanko, kot predvsem državljana kot nekega človeka iz mesa in krvi. Ta dvojna je nekako pred koncem te narušena z nekim dvomom, um, predvsem v tem smislu, da uh, sebi ogledalo lahko še, ogledalo še lahko vidi kot državljana. In, to, in ta dvom prav, prav, izberamo, na eni strani tako kot prevvraševanje neke identitete državljana, kakor tudi kot prevvraševanje slikarne identitete. V primeru ta pesem vodi od neke zelo konkretne družbeno kritične intonacije, ki uh, povdavlja, če lahko rečem, kapitalizem. Uh, prek nekih, vprašavam, pravičnosti, svobode, podeljevanja, nagrad in tako Do seveda neke teme, ki je, mislim, da pred zelo pomembne, in to je v imen oziroma besed, a uh, jaz to verem kot uh, v tesnevanje neke simbolne, jezikovne logike. Uh, te iste logike, ki jo po mojem mnenju uh, lahko rečem, se suje že v prvi pesmi zbirke, uh, pa se bom potem, kasnej, mogoče malo vrnil še k tem. No, zato, da potem ta pesem, o kateri govorim, se pravi, dra, dragi državljam, prejete v neko izrazito osebno in intimno intonacijo, ki kaže na rojstvo neke nove, prerojene osebe, ampak še že potem, ko je seveda preprgana pod kovina starega. In seveda ta nova, prerojena oseba ki je tako nekaj individualno osebo, po mojem branju, staj, kot tudi nek novi družbeni ali pa državljanski do sveta. Na drugi strani, kot sem že rekel, so, mislim, da pesmi, ki se bolj vseeno pobližajo temu intimnejšemu delu, ena taka pesem, ki je meni pač vsebno padla v oči, je pesem Čas. Ta je v sredini na okolj nekaj zelo posebnega dobolj, zdravljenja v bolnišnici, Okolje tega se spleta, potem motivi, kako nesocializiranosti, družbene konvencije, izgube, uh, verjetna smrt, deček iz bolnišnice, sobe, ki poveduje tudi smrt početa. Uh, v tem trenutku pa je poleg motiva bolnišnice tudi ponavljajoče se izrekanje, da ni časa. In koliko to pomankanje časa na njih, seveda, izre, izrek, oziroma upoveduje neko eksistencialno bežanje stvari mimo človeka, kako se okrog nas beži. In hkrati s tem se v nikoli zaresne domesljivo izgubo, potem, ko se mu hoče zademati, da smo izgubili tisto priložnost, ko bi lahko bil čas. Pa hkrati se v dodoloče tudi neko našo skupno človekovo doložnost v družbo in v nek socijalni položaj, v po katerem se danes Ni pogosto, ni časa za vse izmed nas. In koliko na ene strani ta pesem s tem ni časa uh, izraža neko osebno pesimistično vizijo sveta, se vendar lahkrati konča z neko izjavo upanja, ki je po mojem mnenju prvi, da se namreč uh, tako kot ni časa za se tiste stvari, za katere nam v tej družbi manjkuje časa, pa bomo tudi morali biti pomembne, tako bo mogoče isti mehanizem, da ni časa, preprečiti tudi nič, ni s nekaj družbenim družbeno družbeno družben, norostijo, v kateri smo zapredeni in pusti čas za tisto praznino, ki ostaje nekje v in nekaj Tisto, kar se mi skratka zdi obrojanje Weber, je, da z neke osebne stiske, ki je pa hkrati družbena stiska, da se to dvoje skratka zelo, zelo presleča. On opiše pravzaprav kot sama, pravi o stvarih, v katerih ne more pisati v pesmi, ali misliš, da to pomeni, da bo tudi poezija v druga. Je ta misel najbolj jasno izražena, kako pravzaprav ki o napiše v oči in tako naprej, ampak potem izreče poslednji. Uh, uh, Zdela sem je, da če jo napišem, je ne bi nikoli nekaj razumelo, ni ne bi da moja žalost. Zato je še toliko večja, kako pisati v kratih starih na lep način. To je torej ena stvar, ki mi je, Nekako padla v oči v računanje poeziji. Uh, druga stvar, morda ne tako pomembna, pač pa manj pogosto prisotna, pa neke vrste nadrealizem, pa se jim da, mislim, um, nadrealizma v uporabi podobja, uh, ker se jim pač v poezija zdi, da je zelo prenegativna. Uh, in moram priznati tudi. Razmeroma daleko od temnega modernizma, ki ga na Zavih, kot recimo, omenja Avtor Zelenska. Uh, <güljim> <güljim> uh, Kaj je? Pekel je tudi nadrealizem, recimo v pesmih, kot so uh, že omenjena imena, s katerimi se človek začne, ali v bližini Strahu. To je pesmih, ki pripoveduje neko razmerno, razmeroma sklenjeno zgodbov, ki so pored precej narativne. Podoba, ki jo pripovedujejo, je podoba, ki me osobno spomeni mogoče na nagrealistično sitarstvo, podoba vdora nekega neznanega elementa, ki na rite s realin in realističen svet vrže istira. In do pokaže neki drugačni, neboče bi lahko rekli, odlujeni, nevagodni, nedomači luči v, v pesmi, v bližini strahu je to izmenjalo medceboljnega strahu, tistva je izmenjalo medceboljnega krajev, ki mora videl. V obrdi pesmi pa predvsem omanjkanje imenj. Tukaj se zdaj vračam tudi k tistemu, kar sem že omenjal. To zadnje se po mojem mnenju navizuje na tisto vpisnevanje imen, besed, označeval so simbolne logike, ki lepo vtesnjujejo, ampak kot ti razvitnosti, pa kot tesmi mohkrati tudi dajajo zavetje. V ambivalentnosti, ki jo povzroči šele ta nekaj logike, pa se izkazuje, da označevalce in simbolna logika, ki se da tudi kot neka vrsta fiksacija na neke družbene vloge, da ti in simbolna logika med človekem bivanje prostor postavljajo nek filtr, one obočajo pristost občutja in življenja. In, in prostor se meni zdi in s tem vključal, da, da se prav na tej točki ki je glorijani reber, vsako, kar refleksija to in intimno, eksistencialno občutje, kajte vsaka družba je na konvenciji tudi eksistencialno otosnenost, In na drugi strani vsako intimno osebjevanje tudi sprememba ali menjenje, nekaj tudi nekaj tudi pa so namenjene neki prihodnosti. Jaz tokrat ne bom postavil nobenega pod vprašanjem. Mogoče bo, bom kar hranil za kasneje, če jih bomo imeli tako, da bi kar odpravil tam in da, da bi bilo. Zdaj, ob tako izčrpnih predstavitvah, s katerimi se strinjam. Sevukno strinjam, je zelo težko kaj dodati, ampak bom temu mogoče malo prebrala in razložila ta zapis, ki se ga pač pripravila v prebiranju glorijanine zbirke, ki je tudi mene zelo nagovorila. In sicer vsem tem, kar je bilo že povedano v tej prvi obodni pesmi imena, bi morda vklju temu dodala tisto, kar je omenjeno uh, vsej uh, schematično na zabihku. Skratka, pale uh, uh, izguba imen oziroma, kot, kot sem, če citiram, včeraj se, se mi je sanjalo, da je na zemlji zbuknil virus, ki je izbrisal imena. Izginila so, so uh, njihova imena, korenine, nazivi, ostavljale občutek, da so jih primeli, da so nekoč obstajali napisi, poimenovanja, oznake, poščice. Um, Torej, ob teh citiranih verzijih gre verjetno tudi na nek način za neko uh, imenovanje, oziroma preimenovanje uh, recimo neke stvarnosti, um, ki je hkrati tudi uh, značilna uh, ali pa ki pomeni tudi ta ustvarjalni pesniški akt, akt ki je značilna za rojstvo uh, poezije in za recimo neko poetiko, neko, neko uh, pot, pesmiško pot, ki jo začrta uh, pesmiški subjekt in je sledi uh, do konca zbirke. Uh, hkrati uh, pa gre tudi za intonacijo neke subtilne uh, človečnosti oziroma neko novo pot, uh, mogoče celo utopično pot človeštva, spet uh, najde na nek način iz tega družbenega, kar jo mene omrčelo, spet pot k sebi v v uh, bližino drugega. Če ponazorim še z verse iz tiste pesme imena, um, spomnim se, kako so ljudje zmedeljno pogledovali drugemu, drugemu, se iskali, pogovarjali, naenkrat so se potrebovali, dotiki pogovori in mnenja so postali vrnite in delnice. Torej iz tega kapitalističnega sveta so nekako ljudje spet našli neko nekom timo, bližino, torej neko pot do, do pogovorov, do izmenjave mnen. V tem sem malo nekako si hotela po parih, recimo teh kategorijah eh, eh, nekaj eh, pesničnih eh, pesmi oziroma eh, ta njen pesniški kozmos. In sicer eh, že tako je po imenih najdemo dve pesmi, eh, ki imata zelo podobno naslovno. Sicer v, prva je v bližini pesmi, ta druga pa v bližini eh, Boga. To se pravi, da nekako te bližine se, se nadaljujojo v drugo in tretjo pesem in kot neka rdečanica mi zdi, da sledijo um, pač do konca zbirke v takšnih uh, in v drugačnih variacijah, um, tudi ne, izmeraj kot bližine. Um, in se citiram v bližini pesmi, torej drugo pesem, um, kjer je zapisano, govoriš mi in jaz ti odgovarjam, da ni bistvene razlike, če bi drevo še vedno stalo pri tisto, kar pričakujem in kar prihaja, zauzema uh, moje dihanje. bližini Boga, torej v tretji pesmi pa beremo, uh, Steven, kako lahko obdorkoli v kalkulatoru jame Boga? in za Zavutljivo pozabi našo Chopin'ovo balado v F-molu in brez groze pretvarja odstotke življenja v odstotke smrti. Gospod Hawking, ko sem bila majhna, sem se na pokopališče. Um, uh, s, sem na pokopališče nosila Jal Kovček z Rukavčki in Brisačo. Asociacija besed z idealno težmo. Ne vem, ne vem, gospod, kako je umreti do konca. Ako na moj plašč na žalah prileti hrošč, se mi zdi, da bo bi ni tako trapast, da bi se dokazal. V obih pesmih, um, ki jih lahko najbolj postavimo, Torej, že ta signalna struktura naslova in mogoče en taki vid nas torej govor sooči z dvema razsežnostima kozmosa. To se pravi njegovo fizično, fizikalno in metafizično razsežnostjo. V pesmi v bližini Boga neposredno sooči znanstvenika torej teorijskega filozofa Stephen Hawkinga, raziskovalca, by the way, črnih lukenj in nastanka Vesolja um, z um, nekauzalnostjo poljabo v človekovem življenju, recimo kot je ta prileteli hrošč na plašč, uh, ki jih je nemogoče matematično predvideti in izračunati. Navezave na te fizikalne danosti predvsem na nedoljnive širjave vesolja, ki se tudi pač večkrat pojavi v glorijalinih pesmih in razmeri predmetov v, v njem, um, torej naslovni prosti pad, gravitacija, osnovni delci, omen pa znanstvenikov, recimo tudi mutna, so poeziji Glorijano Weber po goste, vendar prav za to kot se zdi, da dokažejo svojo relativno nesmiselnost vse neko nemoč spričo v presežnega v človekovi vsakodanjosti, recimo ljubezni neke, kot sem rekla, že iz prve pesmi vodine, bližine in recimo v umetnosti. Tukaj imamo veliko referenc na poezijo, Na, na umetnost, predvsem pa tudi na glasbo. Če tukaj sem bolj provokativno končala ta odstavek, gravitacijski zakon, recimo pravi dve telesice privlači silo, ki je sorazmerna s produktom njunjih mas in obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med njima, med njima, med njima srdišče, za kar seveda obstaja fizikalna enačba, In jaz se sprašujem, kakšna, oziroma recimo, da se pesnica sprašuje, skupaj z mano, kakšna enačba pa velja za ljubezen, skratka, tej enačbe recimo ni, in to je tisto, pač, kar se mi zdi presežno v tem, kamor se tehnica prevesi v, v poeziji Bodane Beber, Potem drugo razmerje, ki se mi zdi pomembno, je razmerje med prostorom in časom. Torej, dokolikor se ta dimenzija prostora odpira in izgublja neke svoje posredne mere, postaja taka kozmična, vesolska, s tem pa posreduje nek občutek svobode in prestežnosti, kot je že zajet v, v naslovu prosti pad. Pa čas postaja, po drugi strani, ogrožajoč oz. ga znavkuje, tako kot že v citirani pesmi Čas, kjer se ta vers ni bilo časa, ni bilo časa, več čas ponavlja in deluje kot neka, nek zarotitleni refren. Um, zdaj, um, sem je bila zelo natančno tematizirana mogoče samo da še enkrat povzamem, da gre v bistvu tukaj tudi meni se zdi, da gre za dvojen pomen časa. Na nek način je to po eni strani čas življenja, to je pač čas, ki človeku primankuje v nekih vsakdajnih opravkih in ki vrš čas odsteka, ki je ogrožajoč. Um, s tem pa um, v bistvu več pominja na te neopravljene ali zamujene opravke um, in naloge, ki jih pač uh, zahteva družba uh, od uh, subjekta, od posameznika. Po drugi strani pa ta uh, čas smrti, ki se aplicira recimo v bolečem spominu, uh, izgube početov, uh, bom rekla, pač uh, Tudi konkretnega, ampak tudi pač izgube v, v, v, v, v vseh svojih razsežnostih, no? um, ki, um, ki, ki ga pa hkrati ohranja, in, um, in se hkrati s prenosom uh, iz, izbrisuje na, na papir kot uh, akt pesnega. Lahko po zvezom, Vedno več moram pisati, da pozabim, da prenesem. To je citat iz pesmi Mesto brez zidov. Potem pomembna uh, dikotomija se mi zdi recimo odnos med uh, dinamiko in statiko v um, poeziji Gloriane Weber. Um, načeloma gre za izjemno uh, dinamično in aktivno pesniško govorico, uh, v katero pade tako pesnica kot bralec recimo, um, besede so se nekolestile, prepositim se, uh, brez vsega, a za vsem, kar sem pravi, uh, recimo, v pesmi druga pesmica pesniški subjekt. Um, nekaj uh, pesmi bi lahko celo poimenovali um, road poetry, recimo, uh, ker se dogajajo na cesti, v gibanju, uh, ki ga hkrati tudi tematizirajo, uh, recimo, v, v, v pesmi Pot najdemo um, takšno poezijo, takšen način upesnjevanja, um, ker pravi pesnica, ne vem kako je oditi, gre zgolj za kremikanje, vklop motorja, obračanje, kolesja, prižiganje in ugašanje, prižiganje in ugašanje, slik. Uh, še vedno ne vem, zapuščam kraje ali oni zapuščajo nas. Um, mestoma pa se to eruptivno uh, vrenje in valovanje le ustavi, zazrejo vtihne kot neka statična točka v vesolju, kot recimo črna luknja, kar se zgodi v trenutku najglobje autorefleksije, kot se spet dogaja v nekem drugem verzu v pesmi, pesmi, pesnici, recimo samo tam, kjer stoji nad njegovim spomenikom, sam, samo to tam pesem večne seže ali Ljubljana je mirna takšna kot včeraj, kot dan pred tem, in še ta dan pred desetimi leti, vse te zvezde na nebu to noč drvijo kot milijoni let iz pesmi milijoni let. Na pa se zadnja pesem najbolj ni nenaklično poimenovana, prav vesolje, konča se nekako z poslušanjem in molkom kjer pravi, vsi se bomo ponovno srečali in mov, nam bo, bo razložil smisel vesolja. Um, pa še uh, čist uh, dva stavka, še, mogoče o uh, razmerju med družbo in intimo, uh, ki, je, uh, ki ga je v bistvu zelo uh, široko in uh, dobro pač ponazoril uh, že med šelo. In sicer v tej dinamični peskiški, ki vrej in barobi, najdemo nenadne vdore po eni strani neznatnega, intimnega, osebnega sveta, doma, recimo delovnega mesta, po drugi strani, ampak v takšnih intimnih prostorov v delovnem mestu. Po drugi strani pa vdor družbenega konteksta na podlagi časopisnih člankov televizijskih novic in splošnih družbeno-političnih debat in gibanj, na primer, kot, kot so demonstracije proti akti, um, ki v bistvu obloja, poezijo Gloriane Weber neko točno določeno, uh, nek točno določen slodovinski trenutek. Um, ožvetno, recimo tudi um, so, trenutni položaj kulture, V enem verzu pravi, da je kultura počasna aktivnost, za katero zvečer zmanjka energije, se da je to mislično ironično, ampak pa, kot rečeno, se nekako dialogizira, oziroma tudi kritično spopade z neko literarnostjo. To je že v bistvu vrčelo, omena, zato ne bom ponavljala običajno, je na vrsti Marjana, da če bi bilo kaj tako, da jih oziroma... Pač um, jaz bi tako, seveda ne moram da odkrca um, objektivno pogledati na, na svojo poezijo od zuni, in tukaj pač samo kot komentar tako nekih um, svojih... Um, pričutkih, um, um, sem tako prej, ko je predpočetena pa, lepo um, pač govara o zaščiti o poeziji, um, nekaj še se je zdala, to pač knjigo me je pravzaprav bilo zelo sram. <laughs> pravzaprav me je še danes pač sram, ker se mi pač um, zdi tako sama pač da imam poezijo, da je to pač, Um, peč, torej prostor, kjer pa ni več uh, kalkulacij, ki pač uh, um, tudi pomenjam in ker se mi pač men osebno zdi um, edini prostor, ki se ga hkrati vzameš in ki je in ga um, pač um, um, torej, um, neguješ na ta način, da pač rečeš, to je še edino, kar je pač možno, kjer si lahko pač svoboden in tudi do tega pač tako uh, postopaš in samo pač tako dojemam poezijo um, na ta način in tudi um, ne želim nekaj ne, umetnega pač v vnašati, oziroma nekam pač prenašati, ker se mi pač edini zadnji prostor tako, je ne, za zakega glasbenika, pač to glasba tako je recimo in um, pač, um, poezija. Um, bi pa mogoče tukaj omenila, pač, pač, pač, torej, um, ki bi govorila nad realizem in ta sklop bi mogoče rekla, da za mene kot autor so pravzaprav vsi um, predsedali, o katerih govorim, um, enakno pač, resnični se sprašujem, um, zakaj je bil tato, ki je pač, bolj resničen od tistega, pač, recimo drugije, ki ga pač, doživljam. Um, pa ne vem, mogoče tudi, um, kar sem že, mogoče tudi zdaj prej um, slišala, ker je le pesniška zdelka res je posvetičena o mojemu očetu. Vse um, pa velkrat um, ta sklicna očeta ne gre um, vidno oziroma pač prerašča, to ne gre to res konkretno za moje počit, ampak bolj z drug, pač počitek, pač um, pač ki ga terametaforični torej smislu počutim pač v vseh točno um, pač, stvareh. Um, in um, tudi kar se tiče teh uh, imen, no um, se mi zdi um, to um, mislim ko identificiram, s tem se mi zdi to ključno, ker je tudi pač moje življenje pač bilo zaznamovano s tem, da sem pač v nekem obdobju pač v srednji šoli um začutila, pač povedala staršim sem spremenila svoje mnenje, ker sem hotela pač začeti um na novo, da nova da se tukaj pač prepleta neko ja, mislim, osebno osebno pa življenje s tistim kar pač zkušam, kaj vidim pač v zuni, ne vem pa, kaj je prav. Um, ja, ne vem, če sem zdaj vedela, sam pač govorim o nekih občetkih. Najprej tukaj je kakšen odziv, v bistvu, razpravljali Smo veliko govorili o tem, kako se ta poezija odziva na, na nek zgodovinski trenutek in uh, dejansko je najdeloval kot da govorimo o tem, kako neka intima deluje znotraj zgodovinskega trenutka. Uh, moje branje uh, ni bilo zelo sistematično, ampak doživeto, uh, uh, jaz bi v bistvu predlagal, da tu uh, razmislite popolnoma omejen. Gre pravzaprav za to, kako se je zgodovinski trenutek živi v rikimni izkušnji. Kaj, eh, ko veriš neko pestiško zbirko, nevredno eh, sporočilo tej pestiške zbirke v tem kraju rečeno, če se je rečeno največ, čeprav v tej zbirki je rečeno največ to odzivov na čas, v kateri je publirska, subjektka, postavljena. In tisto, kar smo mi recimo nakazali večkrat in se nekak eh, izogibali, da bi Dali preveč pomena, eh, jaz bi te bodo najbolj. Jaz mislim, da je ta misliška zbirka zbor in izključno o očetu. Kaj, eh, za bistvu, to, kar eh, pravljava eh, pravi, jaz verjamem, da je popolnoma že da žido, to ni oče kot oče, ampak da je oče kot arhetip, ampak eh, vedno, ko se pogovarjamo o neki arhetipski eh, osnovi, imamo eh, Pred ta, eh, recimo največji tvoj dost pregled, ki pravi, da vsak eh, deček, ki si zaželi eh, mame svojega najboljšega prijatelja, da pač hoče podoživeti svojo željo eh, do lastne mame, kar je sreda polna bederija, ker spati z eh, mamo svojega najboljšega prijatelja je nekaj prosto delanje ki te od tvoja lasna matere odreže, ne pa z spet poveže. In teh par pesmi, ki, je, ki so v, v tej pesnički zbirki, kot so Oče, seveda niso naravi, da vidite, seveda ne stopajo v spredje, niti ne morejo stopiti v spredje zaradi osnovne pesničke ampak kar se mene tiče, so ključne. Ker oče je v tej pesnički zbirki postavljen kot ves z svetom, kot primarna ves z svetom. Seveda je zdaj osebna izkušnja, ki pogojuje to festivalsko zbirko, popolno najpomembna. Tudi naj bilo pošteno, če bi jo v tem kontekstu obravnavali. In tudi, če naj bi bilo osebne izkušnje in ta festivalsko zbirka še vedno bila, lahko bila tista, kajti na mesto tistega občeta, kjer je test, stopa praznina. In vse, kar ta lirska subjekta potem tem svetu pravi, kako ga doživlja, če mi zdaj govorimo o nekem o glopnem čutenju, o glopnem, pravzaprav o čemer drugem, kot o občutenju te spodmaknjenja bezist, spodmaknjenega spodmarknjene absoluta, spodmaknjene možnosti biti blizu svetu. In meni se zdi, da kljub temu, da je teh pesmi samo 3-4 o očetu, vse ostale pesmi ko se meni priča, nije treba iz tega občutja, da je tu meni in Če smo se že pogovarjali o nekih kontekstih, Meni se zdi, da v konteksti e, poezije, prode, kateri koli umetnosti niso vedno zgolj na reizikovno ravni, se pravi, da ne najdemo podobnosti samo tam, kjer je lečeno nekaj podobnega na podoben način, ampak kaj poesniško zbirko glede, definitivno postavijo v kontekst poezije Sylvia Plath, se pravi, da kar ima skupnega z poezijo Sylvia Plath, ni pomembno, pomembno je, da ima skupno arhjetipsko osnovo, se pravi, početak, ki stoji kot pes z svetom v svoji odsotnosti, kjer je Sirgij Plet ariel, v tem primeru praznina in točno tudi ta ariel je pravzaprav praznina, ki Sirgij Plet recimo ponemogoča stik z svetom. In prava resnica poezije, pravo branje, poezije Sirgij Plet je po mojem možno šele, če priveramo pismo za resni dan. Pravi pisma Teda Hijoštev, ki je v pesniški ki jo je upal napisati šele pred smrtjo. Pravi, ko je doil točno to praznino, ki se je pri njej imenovala Arjen, kot neko grozo, ki je njemu onemogočalo do njej in ker je to onemogočilo njemu, je njej onemogočilo doživljanje. Meni se zdi, da, da je en presežek te pesniške zbirke točno v tem da je ta pozicija odvojena, da so obe poziciji v razočeni v tej pestički zbirki in vidimo, vidimo pa to iz dveh ravni. Zato na eni strani iz tega nekega, ne, ne vem, ne bi našel pravega izraza, eh, kako smo že rekli, pa, pogromljenega občutka odnosa do sveta nekega. Vedno, vedno se mi dajo vrti ta lajško sentiment, ki ga močemo uporabiti in ne najboljšega izraza, ampak Ta druga družbeno kritična plat pa definitivno pomora razse iz tiste osnove, ampak razgrije se pa v tisti pesmi na strani če smo dobro brali, je mesto brez, uh, mesto brez dole, ne? 31, ja. Ker vidimo, da v bistvu ta, uh, ta neka bolečina odnosov sveta ne stopi v družbeno kritiko na način, da bi družbo reflektiralo, zato, ker bi želela pokazati družbene, recimo, probleme kot take, ampak je odraz jezen. Mi se družbeni problemi kot taki ne ravno te jeze. Se za vprašanje, ali gre za družbene probleme same, ali družbeni problemi sploh odstajajo in če bi družbeni problemi kakorkoli tudi namišljeni, bi preko te pesmi še vedno nameli v tej poesi isto pozicijo. Je pa res, da to seveda nič ne vzame tej poeziji, ne vzame Ničesar njenemu odnosu do, do sveta niti ni družbeni, družbeni kritičnosti, ampak dejansko pogajajo, koliko to je, da je cimo, nek, družbeni trenite, odvisem oziroma koliko vse pogajanje ravno preko tega arhetipa, ki je konec moncov, ampak Hrcino vedno uporadi z neko znavno ime delujemo teče, ker nihče se ne želi eh, primerjati z bolj z in biti podoben, ampak vedno je pa pomembno, da neka imena, neki osamerci, če smo že prej tako rekli, ne delujejo samo kot eh, z svojo veselo, ampak tudi kot mit, kot mit, ki je unavzočen do neki družbi in ki to drugo poganje. To je pač moje upevno dovolj kratko mnenje o tej pesliških delih. ja sem pisa to ko sem že prej lahla, ne. Um, tudi ko sem se pač odločila da napišem posvetilo <laughs> mojemu očetu, pač uh, se potem to pun bom mojemu očetu, sem se to pun časoprob uh, zelo uh, zadnji hip odločila in sem pač predvidevala, da bo prišel pač do tega, ne, da se bo to preveč povezalo z mojim pač očetom, ampak uh, se se um, Tukaj sem čisto v zasebnji ravni, ne morem s tem strinjati, da gre za primarno vez, da, da to pomeni primarno vez za svetom, ker če bi mogla določiti, um, kaj je tukaj tisti glavni vzgib za to, kako stano vidim stvari, so bile pač dogodke, ki so se prej zgodili, meni odživljena, da sem začela gledati drugačna stvari, da vidim, kot, um, da vidim črke kot varve, kot energijo, ki so pač bila povezana z, z mojo boleznjo, ki sem jo dobila v osnovni šoli in zaradi sečesar sem pa tudi redila preč to spremembo imeja in priimka in naprej in to je pač bolj tisto, kot bi jaz rekla, pač neka um, um, ves s, s svetom, da sem pač um, si mogla začeti razlagati, zakaj vidim stvari malo drugače, kot bi bilo recimo um, Um, pač normalno ta, pač ače, to je bil pa pač dogodek, ki se je pač um, um, zgodil kasneje, je res um, zelo tukaj not občuten, ampak tega bi pa rekla, um, um, mogoče sem pač s tem nekako hotla nekaj zaključiti, ampak definitivno tista vsrednja stvar, ki pa to poganja, je pa predvsem um, Ena boličina, ki ni boličina, ki je hkrati eksplozija, ki jo čutim, um, ali je to praznina ali karkoli, ko pač čutiš stvari drugače, ko, ko se trudiš, da bi to pač povedal, pa veš, da tega ne boš nikoli povedal ali pa vsaj skušal nekomu pokazati, da ti vidiš črke pa besede pač malo um, drugače, pa tega pač ne možeš nečemer, um, peč kar pačneš prikazati pač skušaš, To nekak s um, poezijo, da, da bi se to vse enotr, um, kot ti dojemaš, lahka um, manifestirana energija, zvok, barve In je to pač hkrati na v kjer se vdaš, pa te hkrati pač uh, pomljene. Sej, si človek, ko se na to narežem, brez tega, da si ti Zdravko. Uh, te pesmi, ki so večene na, na, na, na samo pesmine, ne, so dejansko bolj omanj krčovito hlastanje uh, po, po, po tem, da bi se lahko znova ponastili najpovrnivega. Meni se tisti, da so bolj v tem kot v nekem odnosu do literature. Kot literature. Literatura tu zavedruje kot mediji. Kot medij ravno preko katerega se povrača Neopovrljivost tistega, kar v bistvu to želje sploh ni v osnovi, da moramo uči. Uh, no, uh, drug, da je dobro, da Je še kakšno drugo vprašanje, ali komentar že kje je. Večkrat uh, časa si bomo zato zbrali, da se eno, čeprav je že kar več ur tisto kar je mene odbranil, mi um, je predvsem uh, neko tematiziranje uh, pes, poezije in tudi biologijo pesnika, um, um, mi je najprej prišlo na odbranju poezije, tako da bi v zvezi s tem mogoče vprašal pa niti ne vem koga, ker ste vsi približno podobno, pač gre za... Um, Lidija je govorila o, o tem um, nerazsutem, ampak se privečujem, Um, razpostavljeni subjektu, potem uh, Tanja je uh, par teh dikotomij, tudi uh, Marceva je imel nekaj podobnega, pa uh, konc tudi Glorijana je nekaj taga izvajala. Je, je poezija tista točka, kjer se pa to vse eno lahko zašije? Uh, oziroma lahko poezija um, to transgresijo izvede in nekako um, skupaj te stvari? Ko vas sem prašal? To je bila trzdi. <laughs> <je. laughs> um. A lahko še? Um. Ja, tako sem izdekl, da, da poezija, oziroma pač pes, ja, poezija za, za lirski subjekt pa nastopa kot tista, um, tista točka, kjer, um, rečemo, to odvojenost od sveta dejansko ne vem, zašije, v, se nekako spravi Na nek način, da tu ni obvežena od sveta. Tu se mi, zdi, se mi zdi, da je poezija popolne sprejetosti življenja in pisanja, izrečenosti svetu in pripuščanja sveta vasem in to v vseh njegovih dimenzijah. Čas in pravkar v tej poeziji ne obstajata, ampak so hkrati vsi prostori in vsi časi. Ja, celo ja. ja, če da komentiram, točno to sem hvala to vprašal. To se te prihitel. Ja, ampak ja, kjega potem ta doludna kritičnost, ko se mi je dovolj leta? Če vse sem tako se tako Pač ta dimenzija je pač ena od dimenzij, ki v to dimenzije. Nič več in nič manj. Ja, razumem družbena dimenzija, ampak... ...ljubem je Samo Če da moramo vedno previditi, da sem zabilnost. Sensibilnost vedno otvira nekaj uh, manj sakin. Brez brez tega manka uh, popolne sposobnosti ravno je zanj misim refleksivno odnos do, do sveta pri senzibilnosti se vedno nekaj vmes majh svetovnih A ni, mislim, vse refleksivo, je Zem, sensibilno, to, ker plus vrednost. Ja. Pač, pač viš, najprej ugodoviš, kaj je, pa pa en še malo zažuga, pa ne. za <laughs> <laughs> zažuga, ne, to očitno <laughs> uh, ja, smo vse en izčrpali, U, že prihajamo hodolino, tako da vse ena... ...nega se ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne boče. Tu... Če sem jaz pravilno to vprašanje nisem razumel. Ne garantiram. Se mi zdi, da pravzapravljeno, da te tepe, če ne, na ne, nek način je zračena nekaj nezaupnica. To je v se konča, uh, Beseda mi, ali da to pomeni, da bo tudi poezija vedno druga. sem se tam čas besedil in saj nemoram tega, takšne pesmi ne bi napisati. In vidiš, ročil ti je spet zmaga, vedno zmaga in sploh ne vezamo. Pa um. ne, se bo dovoljno. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> če ljubi poezija, na uh, na tej ustanej, uh, na, uh, na, na ta poezija sploh lahko zmaga, ljubi. Poezija sploh lahko uh, Uh, opravila kakorkoli z uh, najpopraljivim razen da zgolj po njem zadehnu vrstani. Oziroma, če to sploh v na navod v je Tukaj me zdaj, tukaj, tukaj me zdaj, zdaj uh, to, da jaz dam vrednost na ne? Me... Pa ja, to vrednost na vem, jaz pač tvoj Včrpal, kratka pauza. Zadnja knjiga danes, ki jo bomo obravnavali v izboru vrčera kot je knjiga Jurija Kodovina in Jurija Julija Kodovina Čakanje revoluciji in modrosti. Glede na čas, bom spustil te vljudnostne predstavitve ki si jih skupiral iz interneta, <laughs> ne vedle si prangerevi strani. In kar tal besedo, Zdravljam, da si že v redu. Vakrat, če obdivam. Se nima mi izbira. Um, torej, kar že pač, ko ljudino od njegača kajmi revolucijami iz mordosti. se mi zdi kot prvo, mi jaz pa Se mi zdi kot prvo, da iz kaj razne ki so bodo to ne Torej, to je že posebej, pa tudi od nas, naprej. Ki se, seveda, revolucijo skuša gledati, predvsem kot neko novo, ne etično revolu revolucijo. Druga stvar, ki mi je prišel po Diljeni in knjigi, je: da ne padla če reči, da pada v oči, ampak pravno nekatere usporednosti so tudi od tega, da je tako se že od prve o prvem ciklu te zbirke nekako nisem mogel vraniti pomisli na poputknike delov, tako nam vega, in pravzaprav uporabljata, uh, isto ne vem, kako biti ima neko tehnično formalno značilnost, in to je v uh, na nek pretekli dogodek ki funkcionira neko vrste anti Iz katerega se potem uh, oba skušata potem uh, izpostavljati oziroma um, kazati na neke uh, dogodke danes, tukaj in zdaj. Pri tem se mi zdi, da je uh, ta antigezemta, seveda, preko gminutala je izpostavljen, ker so se seveda cvegli okrog Hitlerja. Uh, hkrati je pa, seveda, bolj izpostavljena uh, tudi neka pesimistična vizija tega sedanjega sveta. sveta. To, kar uh, se mi je zdelo, da je pri je to, da ta hitrejši, jaz, jaz ga imenujem kar Hitlerjev uh, politične manipulacije ki bodo dan ce bodo z drugega sodobnem in tukajšnje pola razkriva tudi teorije cikličnosti, cikličke sistike posvečano slovenskemu tukaj in stale in če citiram kar nekaj bo je eh kažejo politične šole izviniti gildo in našni plečo drugega človeka ta tehnologije ki izhaja že nekaj globkih iskal iz nekega globokega bistvenega človeka pa Izhaja torej iz nekega položaja, da se vzame vse, vse, vse, vse, vse, ki se na meni vzame, drugiš in v svojem delovanju tudi reproduciraš. Od tudi vemo, da je zelo zelo zelo čuten, da sebi kot drugih, pa še čestit. tudi citat. Za ta tretji cikl spijo, je veliko, če se da premaknemo k tretjemu potem tudi se potem vrnemo. Uh, zatem za ta tretji citev izvir, ki je bil bolj uh, značilen, zelo neposreden in političen, s političnimi referencami, uh, ki se lahko včasih tudi gledajo, po mnenju enega in banalnega. Ampak, uh, seveda, pa. Mm, Kriva tudi nekaj, nekaj kar po mojim mišljenju, pa najboljšnjesem po mojim mišljenju, izvornost do slovenskega mišljenja in to je vsebnost političnega, javnega in tudi družbenega življenja na dva pola. In pa neko neuresničeno potrebo po njemom Mi da je ta reka, prav, prav, On sicer etiketira različne uh, obdivežnice z oveh polov s raznim etiketami nekaj pri vsuplacitivnem polom, mali veli nekaj te vrtnih baljček, pošrpaš, uh, iz glužnjaka, filozofski stand-up, komik in tako naprej. Uh, ampak... Uh, Se mi zdi, da, te, da, da to je tukajteno nekrat oprav izrazito, ki sem neko nemoč govorečega subjekta, ki živi, kot praviče citiram v državi, ki je državljano v država. Mislim, da bi bila revolucija, v slovenskem kontekstu najboljš prav presegnjene dvopolarnosti, A, ampak zdi se mi, da vsaj, kot zadeva ta cikl, Uh, tukaj v uh, verskem subjektu, pravzaprav zelo spod leti in sicer ravno zaradi tiste resnosti, ki sem jo uh, prej omenjal, ko sem govoril vrti, vrti. Vrti, uh, pač, nekimo, o Berjani Weber, pač nekaj o potje polo. Uh, in sicer ta, da se, tak, da binila, da se, da se to dehodino govoreči subjekt večinoma odvojuje od te Realnost v neki vzvišeni poziciji, v neki poziciji najmočnejšega subjekta, in druge vrste, kot sem prej rekel. In, po mojem mnenju je zelo problematično, ker takšno pomakanje interakcije, ki pravzaprav na eni strani postavi mene, ali pa nas in na drugi sklami togega. Uh, takšno pomakljene interakcije se vse preoprečuje, ampak v resnici neko možno združbeno transnoživnosti. Uh, in tudi zato se mi zdi, da vsejšni del tega hodovinovga cikla izveni je zelo, zelo kot mračen in zgrenjen, del zbirke. Zdaj pa je zelo cinična, kako boste v in kako so tudi z um, iznačilni hodolinovi v reki, ki uh, zapetela je bilo eni od kritik hodolinovega romana, uh, zadnjega romana, rečeno, da nekatera brali se napišuje, druge pa izmotijo. Uh, Jaz sosebno spadame tisti, ki ga ponavadi izmotijo. Čakor se mi vidi, da so vrte izbir, ki so na ta spolno opremi, nocidijali, kot eh, je bilo to pretekljo spič. Mm -hmm. uh, tisto, zaradi česa sem pa prav kratko drugi ne izbral, uh, sta bo prav kratko posvetla bo Mostarju uh, in pa PENIX. Uh, in sicer, zdaj hm, zelo na kratko povem zaredi ker uh, se mi zdi, da izhajate iz neke zelo direktne izreke, ki to so se ni popolnoma imuna na neko schematizirano predstavo o dobrem in Ampak se mi zdi, da je ta osnovni harmonizem zbir, tukaj med neke koordinate skrenosti, dobrote in ljubezni, In da ta uh, humanizem pravzaprav tukaj, teh ljubeznih izmeranov, kar v menu ne uh, razume samo kot uh, seveda nekega človeškega čustva, ampak kot neko moč sočloveškega in nekega sočutnega delovanja v, v in specifičnim političnim hibam. In, če s tem kar zaključim, mislim, da se to dobro potem pokaže vendar v apendiksu, v katerem vidim neko vero, da bo prišel čas za veselje in srečo svetaj ljudi. To je par fraza zdaj prav za posledega apendiksa. Čeprav bomo takrat živost, trava oceani, metodini, ki so v državi pro, to pa neneč parafraza in niso dopravili svoje življenje in ta elementarna, morda bi lahko rekli, celo enakodušna motivacija iz drugega, uh, nekde to je ta drugi človek, on je velika potok, žensko ocen, uh, se mi zdi, da uh, pravzaprav zelo pozitivna in zelo Če par, v parih točkah, a, kaj se pravzaprav mislimo, v zbirki, oziroma kaj me je mogoče, mislim, z, z večino se strinjam, recimo z Mnučetom, ampak a, imam pa kar nekaj problemov. Bom rekla. Predvsem imam probleme z tem irskim subjektom, ti si že vse na vrhu. Da je problematično, predvsem zato, ker se včasih iz tega sveta, ki ga opisuje, izvzema. Um, meni deluje kot nek uh, čistun, pač neka, neka uh, uh, lepa duša, ki pač drugim uh, razlaga, kako je treba živeti. In, um, to se mi zdi, recimo, v večjih smislih problematično problematično se mi zdi tudi ta dvodimenzionalnost, ki ni samo dvodimenzionalnost eh, dobro zlo, črno-belo, ampak eh, dejansko tudi na nek način reproducirajo neko patriarhalnost, recimo v, v, v tretjem ciklu, peta pes, eh, pardon, eh, drugem ciklu, eh, en od pesmi, recimo en vers iz ene od pesmi so moški, ki živijo samo od ne razuma oziroma razuma in ženske ki živijo samo od čustev skratka uh, ma v bistvu priznava samo to dvopolnost in seveda je ta čustvenost uh, povezana z žensko razum z moškim uh, in to so ene strukture ki jih v takšnih in drugačnih pač uh, variacijah uh, nekako se pojavljajo v posameznih pesmih um, to Um, kaj še mogoče takšnega? Um, mogoče se mi zdijo uh, tudi um, nekatere primerjave uh, problematične. Uh, recimo, um, vedno iz ene od pesmi um, pravi pesniški subjekt, vedno sem na rogu, da bi zapravil svoje življenje, a nikoli mi ni uspelo, kar je tebi. Da bi Uh, pince, ki je s obrazi pod ogolelo žarnico nastavil uh, na metronom surove skotnosti. Recimo tega sporejanja, da ja mislim, to sporejanje se mi zdi ne, neetično, pa če enostavno ga ne razumem. Um, potem um, zdi se mi ta drugi cikel recimo Svetlovo v Mostarju, ki je posvečena uh, sinu pesneškega subjekta, Um, kjer, uh, mora se režati, pa ki se mi zdi tako eni strani nostalgična, po drugi strani um, polna enega patosa in vse čas se nekako pojavlja kot neka mantra, to je lahko kako je že v eni pesmi, um, um, nevem. Ljubiti, to ni težko, sin moj, v tem smislu. Um To se pravi, da, da nekak, če, če to povežem potem s tistim prvim eh, ciklom, zakaj potem toliko borja na svetu, zakaj pravzaprav, prav, zakaj govori eh, potem, eh, ne vem, v prvi pesmi prvega cikla eh, tega, recimo posvečenega eh, Hitlerju, eh, zgodovino si pisal bolj, kot si hrepenev in reprodukcija neumnosti, nikoli ne bo eh, storila samomora. Eh, hkrati, Pa je še to, če povežem zelo banarno, tu prvo pesem, ravno s tem dodatkom, appendiksem na, eh, appendiksem na koncu, ga ne morem brati v bistvu kot neko, mislim, kot, kot nekaj, kar mi daje upanje, kot neko pozitivno utopijo, ampak ga lahko berem samo v bistvu ironično. Če, če, če nekje, mislim, če piše, Nikoli ne bo storila ta reprodukcija neumnosti, torej pač konkretno vezana na, na Hitlerja ali pa na ta uh, genocid, ki se je zgodil v drugi svetovni vojni, potem enostavno tega sveta nikoli ne bo, ne? tega, ki ga, ki ga je. Uh, recimo predstavil kot neko svetlo točko, v, v, mislim, ki ti je predstavljen kot neka svetla točka v, v dodatku v tej zadnji pesmi izbirke. To so tako drobci, recimo, da, da mislim, to so te točke, ki so mene zmotle, pa tudi so vkrati vprašanja, ne, mislim, mogoče se da o tem razpravljati. pa Anja ugotavljala, da je na nekaterih mestih v tej poeziji neka pozicija izuzetega izveda, ki potem žuga temu svetu ali obračunava s, s tem svetom, zmotila tudi mene. Se mi pa vseeno zdi, da tega ni toliko, da bi lahko bilo določujoča za to poezijo. V 21. pesmih prvega cikla je po moje toliko polifonije, kot je težko najdemo v najbolj polifonih romanih. Tematizirajo pa zelo v različnih oblikah. Njegova večna večno pisatnost in neuničljivost. Sledi deset gavara v senu Ki jih lahko razumemo kot učenje o življenju. Polifonija ni več, izjavljanje o svetu in sebi poteka iz enega glasu, ki sta mu merila resničnost in neizprostnost. V desetih pesmih, tretjega cikla, oblika nagovora prehaja v prvo refleksijo o družbi, o in ki v dodatku izveni v utopijo pravico skoncentrirano v verzu. Prišel bo čas za veselje in srečo tega sveta. V njem spet zaslišimo glas u glasu, kot da bi se tisti, ki izjavlja svoji izjavi, že tudi posmehoval. Pa spet pravi prostor za vračanje, izrazito polifonijo prvega cikla. Število pesmi po verzih če jih je bilo 21 plus 10 plus 10 plus 1, ne vidiš štiri delovne strukture v sposobnosti kot vodilno, polobico odzvanja, kar druga v drugi. Največji dosežek zbirka, ker se mi zdi drugi cikl ki kot oblika st nagovora starša otroku po svojih izpovednih mači v, izpovedni v nima primerjave v slovenski poeziji. Kot način razpostavljanja pomenov se mi zdi zelo znemirljiv prvi cikl. glasovi, ki se lomijo, drobijo, pretletajo, odzvikujajo realnost, ki nikoli ena, ni ena in tista, ampak se cepi v več realnosti, kot sta omogodera tudi tisti, ki nagovalja in nagovoljeni. Ko se poskuša zelo secirati, detektirati znotraj pri izviru, se njuni poziciji tudi izmenjujete. Hvala. Očitno um, se mi v vsem, ki te mi zdaj pa nabrali čas, tudi Vem, lahko začnemo z debato, mogoče tudi uh, skozi debato nekaj, kar smo zdaj uh, izpustili, uh, so že kakšno zrašanje. Uh, ja, um, v bistvu smo ste vsi tri nekako uh, ugotovili, da um, je uh, mogoče ravno ta drugi cikr Kak najboljši del zbirke, pa bi mogoče z neko anekdoto, jaz sem se v nafaksu loto kod dolina, to vem, kaj ve, ker je bila mentorca tega dela in tam enkrat sem se šel na nek literarni večer, kjer so bilo, mislim, da je Juri pa sam jaz v publiki in sem ga pol po koncu tega večera vprašal tudi, kaj je zdaj naprej in je rekel da ne bo načevač pisal poezije. Pa bi mogoče to vprašal, jaz pa tudi berem, da je ravno ta drugi cikr je nekako ta najbolj podoben ali pa najbolj logično nadaljevanje ljubezni. Pa se, moje vprašanje, mislim, predvsem, ko razmišljam sam s sabo, je, zakaj je ta dva druga cikla v tej knjigi? Ne, Težave sem očitno zapomnil, tudi češteve, da se pri že bujda, Aha, to... Na to vprašanje. Ja, kot sem ga jaz slišal, nekaj časa. Ne, šel s tem Prvi in tretji cikl v tej zbirki, zakaj sploh ste. Aha, ok. Ker mislim, da je ta drugi cikl iz te zbirke neprologično nadaljevanje ljubezni. Deset pesme za pesničko zbirko. <laughs> ja. Bi pomenil, je, podavino, praša. ja se bi pomožnil Hodelino, vprašam. Jaz sem bi hotel. <laughs> <laughs> Hodelin se v pravičju je jutri prijede in bomo mogoče odgovarja, je pa sicer, tudi če bi bil, vendar ne bi želel govoriti o svoji knjigi. Ampak kako je tako tehnično prišaljim, boče jutrišnji debati. Ja, jutri bo. <laughs> Individualno se z so, se ja. vsem z tega kločiča, v katerega sem Avtobus <gul> <gul> me A, smo ja, že čakali, kot naravno vrečno. Aha. To se tako znotogorega s nima ohvaljila. Jaz smo Ja, ali sem že čakali, kot je pa še Kako se mi do konca? Ja ne, se ne vem, ali... Ne. imamo še koncentracije? Jaz se očitno da Znam, <gul> postavljajte še vreč Na drugo, da se samo nekaj prije, da tiste da piste, da se Ne, ne, ne. Nimam zaradi ritualiziranih delov, problema imam zaradi te, te pozicije, nekega goruja, nekega Ne, ne Da, ne ampak ki... vsi poznamo približno, kako piše. Ne, ampak kaj to pomeni? Ja, kaj da potem pričakuješ kje drugega, mislim, vsej, ampak Mi pri... sledi sam se. Absolutno ne nekaj nekaj pričakujem, nisem prišla z nobenim pričakovanjem, o. ampak pač sem prebrala pesniško zbirko in me je to zmotlo. Več ta, ta subjekt me je zmotil. <laughs> no, ampak ne s svojo politiko, etiko, mislim, se ni zrem, Ja, po drugi strani pa ne se to, to me pa zanima, to je pa v bistvu vprašanje, kako obrati, torej ta, ta poezija je dejansko vpeta v nek, uh, mislim govori o, o, o nekem, poli, spet političnem, družbenem stanju je, recimo a bi lahko temu rekli, da je politična poezija, a se to na nek način drugače bere kot, kot druga, mislim, to me zanima, ne, kako odnosno jaz postavim do te poezije, jaz sem s tem odnosom, namreč težava. Saj jaz istotno, tako ne, yes, ja. ne, ne, ne vem, meni je bil pač nastavno odvraten, odvraten je bi bil zato, ker je reproduciral neke stereotipe, neke, ne, neko patriarhalno strukturo, neko dvodimenzionalnost, na vsebinski ravni, ne, vse lahko ritmično, zvočno se strinjam, ne, je, je polifon, ne, ampak meni se pač ne zdi polifon, na, na, tej pač tej sedinske ravne. Podgovori pa, pa recimo o mislimo so postavlani neko, neko preteklost, nek pretekli zločin, za tem kar se dogaja, če že to je to v bistvu nadaljevanje, ki je ne nednežno, ki, ki, ki bo zmeraj tako ravno zaradi tega, ker je pač recimo v prvem ciklu, ne, vejo to na, to na Hitlerja in na tisto neko strukturo, ki se in se je v bistvu nadaljevala, ne, vse zato, pa jaz tudi potem tega zaključka ne morem toliko pozit, mislim. Pač meni se je zdelo, da se dela norca z mene, no, čist, čist, <laughs> čist, po domače. Mene pa zmotval, da je porabil to super zvezdo to na ja. z včina. Ko bi po mojem glede opetost v ta čas lahko porabil dost drugih točno, točno to. super zvezd, ki so mogoče aktualni, sem nemaj to zdaj. Tudi s tem? ne? Ampak ta del s sinom ne je Tako, prebar korun do zadnjih knjigi, ta del zantive, bole, ciljame, ne? Ful. Ta z Antibobr, se da bi, to že predekl, da bi pač več kot deset pesmi Da, je, da gre za neko etično, v bistvu individualno revolucijo ali kako um, na koncu, v koncu, um, tudi, da je v bistvu potem neuspešna tudi, da te pozicije uh, žugajo očega subjekta. Um. Ja, osmo na tretjem, pa te nam nič kot kontrast, In tudi zato sem, ne, da je ta drugom ne. Da ta Ne, ne, ne. A da je to Ne, ne, mislim, da je apendiks, Kot neke delvanje, tisto, tudi ciklu. ne kot v ja, ni ta dodatek v tem gledam, Ker jaz sem ga v prvega cikla, ne? Ker mi je pa pač, tisto misel, ne? veš, tega ne, neknega, uh, reproduciranja, recimo te zločinske zgodovine, ne? ki se ne bo, mislim, jaz sem pač dojela, da se to ne bo skončalo, če gledam prvi cikl, ne, da ni možno, ne, da to se pač zgodil se tak začinj in to se reproducira in je neka brezizhodnost, neka, neko ponavljanje usode ne, in ne morem potem uh, verjeti v neko upanje, ne, ker pač enostavno, če se to reproducira 30, 30, 30. tega upanja, pač enostavno ni izliči upanja. No. Nisem ga to. No. Ja, jaz sem pa res težava. Zanima me, če lahko ta osebna revolucija, sploh uspešna, ki se mi zdi, da je logično ne se zvezuje, samo na to moraliziranje, oziroma žuvanje nadmočnega subjekta, do česa se priča, kot so bili pri Malo da v to vprašanje, kaj je tisto, zaradi česar nas drugi, drugi cikl presune? Zaradi neke zelo, ne vem, iskrene drže, odkrito srčne drže, nekaj pred čimer bi radi otroka zavarovali tudi tako, da mu o tem ne govorimo. Saj bo prišel čas, ko bo sam izkustil. Ampak on govori o traku iz svoje izkušnje. Ne da bi karkoli olepševal. Govori o tem, kar govori vse čas prvega cikla, govori predvsem o perfidnosti zla. Kako se v tem svetu na nek način zavarovati, da ostaneš kot, kot bitje, ki je možno to, da mu je bilo življenje tudi svojim življenjem eh, dokazati. To podarjeno življenje potem predati naprej skozi svoje življenje. Jaz sem tu račinala drugo mnenje, ne, pač se mi zdi, da, da enostavno ta, ta drugi cikl uh, nekako pritegne verjetno ravno zaradi nostalgije in enega patosa, ki ga reproducira, ne, in ki nam pač zaigra na strune srca, če lahko tako zelo banalno povem. Uh, namreč, mislim, kot rečeno, no, se mi zdi ta, ta, no, ta očetovska modrost, ki, jo, ki, ki se predaja, se mi ne zdi iskrena, Ne zdi se mi iskrena, ne zdi se mi Autentično, mogoče tako. Ja, to je pač moj danje. Samo ta, ta občutek neautentičnosti, ali to res izhaja same poezija ali mogoče iz neke podobe, ko jo imaš že odprejo od v hodolino. Ker da jaz imam z njim točno ta problema, da nekde na ne živce kot človek, in kot pojava in se, ja. se, se lahko je nakimljam k takoj, Vlemi, takoj tvoj interpretaciji. Tvoj prej, in mean... Jaz se strinjam, ker imam insti problem. Nekaj si nekaj rekel, da bomočne, je zbrav pred da sem Samo jaz nisem da kot Ne, ne, ne, to ja, pa... pozoril, ne, da kaj ga pa, ka pač poznamo, ne, se jaz ga ne poznam toliko, ne, dobro pač... Nekaj, jaz mi pa to zato no, no, no, no, ja, ja, to, to to pa zdaj pa Ja, točno to. ja. za žilce, mislim. To, ne, Ja, ne. Jaz sem tudi ne, ne, ne, res pač še res imam... E, jaz sem tudi razumel to, da je to vprašanje, če, je, če ga tako beremo, ne, da je to tvrdite, ampak da je vprašanje, če ga tako beremo ravno zaradi tega, ali ne, in mislim, da je samo že, da... Pika. Ne, pika. Ja, smo vse eniščer, pa... Gremo na bus. Ja. Tukaj, da, uh, hvala za vzdržljivost, uh, da bo zdaj s njim upam, da se bomo v treg dnega in se vidimo jutro na, na naslednji drugi kritiški razpravi.